Most, ha itt vagyunk mindannyian, vagy legtöbben, bele is kezdhetünk. Megyük elő a könyvet. Igen, a házi feladatnál. Igen, mondjál igen. olyan szavakat, amik a egész elindításához szükségesek. Ja, <síthat> Idézzem meg. Idézzem igen, meg. Igen, igen, igen. Én mindenkit. A Petter Reconvision trendvadász. Petter <síthat> Reconvision <síthat> trendvadász. <títhat> n plusz egyedik alkalmán, n könnyen lehet, hogy nagyobb, mint 7, ugyanis már nem emlékszünk a helyedik alkalom, e, valaki esetleg... Szerintem 8, és folyamatosan vissza visszadatomozzátok egyel. Igen, 8, 8. Tö igen. Többek Ez szerint 8. 8, tehát akkor 7 felett van, tulajdonképpen ezt eltaláltuk. Igen. Legyen 7 és 8. fél, és akkor mindenki elégedett. Igen, múltkor egy negyed úrról lemaradt, úgyhogy azt le, le kellett beszélni róla. E, na, és akkor a jövő hetét átnávazam 9-esre, lássátok, kivel van dolgotok. -e, 9 <gül> és 3-4. 9 és Jó. Eh, ha engedik, közben, eh, közben Marvira kötelező, vegyetek el a tankövet és munkapfizetet. Igen, tankölyvben megvan. Majd színezőt is csinálunk belőle. Náj, most csinálsz a színezőket. Eh, ez a legmilyen ötlete. Becsütjük az ajtót. Listen 1, exercise 1. Listen and repeat. Igen. Azért igen. a pate nagyon jó színezőt lenne csinálni, készít például kiszínezni, hogy CPU még legyen Egeti szintirágba. Igen. Igen. Hát, ő nem ennyi a vonalból, teljesen jó teljes ötlet. ötlet, teljes ötlet. Logó szigorúan tilos, of Igen, ez tetszik. tetszik. Meg rendnének ilyen igazi pattern-ikonléső feladatok, tehát, hogy tényleg találd meg a mintát. Ja, ja, ja, hát igen, igazi tanár, hát igen. Igen. igen. Vagy igen. csak egy kép Gubertus uh, Bigendről, és színezz ki. Minden idős nélkül. Milyen színűre ö, csinálnál ezt a fickót? A kabátja milyen színű? A milyen színű? Igen, igen, pontosan. Oh, e, már itt tartunk. Hiszen hamád én kértem egy barcelonai kabátot. Uh, és buncsú azért uh, érdekes majd egyébként, mert az, az, az, az nagyon előhívta bennem. Uh, valami közepesen unalmas dologra, tehát valószínűleg mobil, uh, Free gsm Mobile Expo ra vittek, mentem. Leginkább küldtek, na. És ott volt az a megyek át az ebben, és jön velem szembe egy csávó, amúgy jól szabad, de halálunalmas, fekete háranédes férfi kabátban. És mindaddig volt halálunalmas, amíg meg nem fújta a szél azt a kabátot, és ki nem nyíltak a szárnyai, az ebben a kabátban az ember szeret járni, mint egy vesztánhős. És ki nem látszott az, hogy gyönyörű szép almazöld sejembélése van. A buncsúnak a bemutatása kb. ezt hozza, hogy egyetlen egyetlen darab feltűnik rajta készinek, azt jó alaposan leír a Gibson, majd utána innen elaboráljuk tovább, hogy ki ez a csávó. A módszer összeállt, ezt már egyszer kétszer használt a regényben, most is ez történik. Ugyanakkor mielőtt. mielőtt ebbe belekezdünk, két szolgálatnak jelen, jellegű küzdelem van. Az egyik az a az az, hogy néha kicsit ki kell lépnem nem mondjuk háromkor, de egy-két perccel, mert közben egy másik konferencia megy, és meg kell, hogy hányan vannak rajta. Ez az egyik. A másik az, hogy ha már így elkezdtük, és megjött Attila is, ha már így elkezdtük, akkor kérlek, egy közös Google keresésben találjuk már meg azt a concept -et. tehát tehát tudjátok, ez a zsírtéta, amit Amerikában lehet kapni, ami a 90-es évek korai számítás, számítógépes világából veszi a szín ennek elnevezését. Tehát például 3,5-ös kopi sárga, meg ilyenek. Jó, vissza, tehát, már megvannak. Már, meg van. már meg van, na, akkor kérem a csetbe. Mert ha csinálunk Petalmicron is a színezőt, akkor ezzel kell kiszínezni. Techno! Techno Bright. Na, mindenki lépjen oda a rinkre! és <gül> annak egyik kedvencem egyébként. 97. Web surfing Blue. Uh -huh. Nem tudom, miért nincsen lementve nekem ez a kép nekem, nem be Web surfing Blue. Igen. Graphic Green. Csodálatos. Ez csodálatos. Ez csodálatos. Dénődű találat. Hát is green.com. Hát nyilván. Csodálatos. Igen. Ma Magenta Blue, of course. Hát nekem sajnos nem tölti be. Várján, tra tra neki? Transistor Yellow. Jaj, de szép. Orange is egy Itt egy közvetlen link. Hát nekem nem nyitja meg ez a nagy szabálagom. Igazából most nem nyit meg semmit. Tehát azt sem tudom, hogy benne vagyok e még a hibásba. Benne vagy. Ilyen Benne, benne valam, vagy. A, a, a, a ott linket nézd meg, amit a lentebb raktam be, hát ha az. Ha nem, akkor pedig ne? uh, a szemeidet uh, vesd a messenger chat-ablakodba, ott is átküldtem. Uh -huh. Igen, lehet, hogy azzal fogunk nyerni. Egyelőre. Hát, itt van. van. Lagán lépink. Uf, Istenem, de szép. Istenem, de szép. Egyet. Ahonnan igen. ezt nézzük, ez az Y2K Aesthetic Institute Tumblr. Ez, mint a mindenkinek nagyon ajánlom követése, tényleg a gyerekkorunk felfújt neon neonszínű szirszarjai és lekerekített ügyűinek a gyűjtőhelye. Vannak dolgok, amik a mai napig megdöbben az ember, hogy ezt így komolyan gondolták. Kezdve a Sony különböző szalonjaival. Ez az a, a táblőr, ami rajta volt, az a zseniális grafikus, aki ilyen 8 bites történetben csinálja meg a Blade Runner, meg a Neuromancer helyszíneit? Azt a Neuromanszer alatt bedobtuk talán. Szerintem nem, ez vanillának hangzik, akit mondasz, Na. de nem biztos, hogy ő az. Na mindegy, Ennek az nem ment az egyik gépemben, majd megkeresem. Jó. Na, akkor lépjünk vele a szövegbe, 98. oldalon tartunk. Azért vanillát még bevannintem lentre. És az én angol szövegembe, és megmondom őszintén. Igen, köszönjük. Annyit szeretnék elengedtem a a szöveget. Most meg sincs szinten nem is azért, mert rossz a fordítás, hanem mert nem találom benne. Tehát hogy az a csomó idő elmegy, hogy, hogy összehassam a két szöveget, és keresgélem, hogy hol van az egyezés. Úgyhogy most ilyen rossz minőségű fordításokra fogunk hagyatkozni. Jobb híján. Abban, hogy abban, hogyan hogy, haladunk tovább. Illetve a másik, amit jeleznem kell, hogy nélkesen kevesebb a aláhúzásom. Tehát eh, igazából most beindul a cselekmény, amitől eh, cserébe, eh, cserébe elvesztek a gibzonianizmusok, vagy egyre kevesebb lesz belőle, -e. tehát eh, ugrálni fogunk köztük. Én legalábbis ezt így értem. Nekem vannak, de, de apróságuk, hm. Úgyhogy Aha, úgy kezdjük. Igen. Én, én Neked mi valóság. az elsőd mára? Ja. Na nézzük. Elkezdtem már kijedzetelni, hogy miért húztam alá. Nekem a Bonnie chao hát egy gyönyörű gibzonianizmus. E, e, igazából, e, ez egy nagyon jó mondata a amikor el, elöveszik az ollót, e, neked az alával húzva? Alá, de nekem van előtte ö, két dolog gibzonianizmusból. Akkor mond az előtte Mi Ez mondja, még az előző mondja, fejezetnek mondja, a, a, tehát a, a nem a buncsú fejezet, hanem az előző fejezetnek a végén van, ami Aha. ami megint csak Damiennek környékét ö, lövi be. Ez, Készi nagyon hosszan viszi ki a szemetet. Tehát hiszen mindenki más egy mondatban oldotta volna meg. Készi egy aha, istenmeti aha. bekezdésben viszi ki a szemetet. Aha. De ami érdekes, hogy Démian-nél nem az Aldi akciós újság, nem a hát az az két megjelenő óbuda folyóirat, nem a most lehet olcsón kidobni, vagy az kicserélni az ablakaidat, szórólapok vannak, kirakva, hogy szabadon elvihető és hogy majd ki fogom dobni, hanem mindenféle feszen magazinok. Jó, ezt állítjuk. Ami nekem tökéletes, mert hogy ez a, ez a nem tipikus, tehát ez a, a a környéket többször próbáltuk már belőni, hogy mennyire van gentrifikálva és és kiklaknak ott. Ez, ez talán a a legrejtettebb, vagy a leg, legkörülírtabb része ennek a dolognak. Uh -huh. Jellemző módon egyébként a a magyar szöveg, az úgy láttam, hogy nem, nem reflektál erre. Leuson a és az egész csomagot nagyibben a magazinkupac mögé haítja. Igen. Azért abszolút nem mindegy, hogy valahol izében kirak a kötetejére szívhang, vagy vóg. Uh -huh. Na, Közben azt a trükköt játszottam el, hogy a telefonomon bekapcsoltam a Unimutott konferenciát, és akkor nem kell kibeugrálnom. Vényelékhoz látom, hogy megy. Na. E -e -e -e -e és mi a következő, ami még a olvó előtt? A következő az bunknak a bemutatása egyébként. E -e pusztán azért, hogy őt e -e -e nagyon hosszan lőjük körbe, hogy kicsoda, és mivel foglalkozik. E -e Ez egyébként is nekem. Aha. Mert először csak azt mondja, hogy valami rendszerekkel foglalkozott, ez még bármi lehetne. És aztán megyünk bejebb, hogy, hogy hát fe fehérkalapos hekkernek mondták, de ugye ez csak a média, amivel Aha. pontosítja az ő hozzáállását a, a biztonsági témához. És ami igazán király, mert innentől kezdve viszont ismerem az embert, Aha. az a hol lakik. Aha. Van egy pár ezer négyzetméter sziklafalom az orkaszon, és egy vasúti talfakra állított 50-es Airstream lakókocsim. Már csak uh -huh. a tartja össze, meg valami trutymo, ami zabálja az uh -huh. Igen, ot uh Igen, -huh. ez más szövegekben is előkerült a trutymo. Igen, az erstream is egyébként, ha jól emlékszem, akkor uh -huh. a, a legutóbbi előny, tehát a peripheral is egy, egy -et uh -huh. röv van. akarják et a le. Uh, ami nyilván azért az, mert... Ez a legdurvább durvább Amerikána. Ki az, akinek, hogy behunyja a szemét, akkor látja az Airstream-et maga előtt? Ugye, hogy ez a dobog róla a képet. Ez az a nagy jövőszagú, atomkori, alumíniumból készült gyönyörű dolog. Igen, ilyen krómozott felületű szárnyakkal, ilyen szárnyú Olyan, mint, tudjátok, mint a Dinerek, úgy néznek ki. A Dinereket én imádom. Azért amerikai dinert, minden alumíniumból van. Igen, igen, igen, igen. Amely alumínium önmagában érdekes, mert hát ez egy viszonylag drága dolog. Már legyártani energiában, meg ilyesmi. Uh -huh. Itt van egy olyan link, ahol van egy... van egy csinci R stream. Uh -huh. Nagyon durván felújítva ráadásul. Ugyanis egy, lenne egy technikai kérdésem, hogy mennyire megoldható az, lehet, hogy nem, hogy képet tegyünk bele ide a chatbe, és akkor az meg is jelenjen. Mert hogyha én megítom a brózert, vége a adásomnak. E, Tehát, figyelj, akkor most ez, screenshare-lek majd. Aha, jó. Jó, értem. Na És a e, másik meg, bocs, az Orcashoz is csatlakozzunk, mert, mert az sem mindegy, hogy hol van. Tehát ez a... Uh -huh. Már kiköltöztél San Franciscóból, mm. már nem akarsz az öb öböl környékén lakni, ezért felmozogsz a Pacific Northwest című tájegységre. Aha. Ott is ez a már majdnem Kanada, de még Amerika, de, de még de. Egyesült de. Államok szigetcsoport. Ahhoz szerint tényleg semmi nincsen. Ha, uh, Antonio Garcia Martinez, ez az ex-Facebook és gyereket követitek Twitteren vagy az interneten bárhol, egy ilyen kedves tenyérőmászó latinó gyerek, uh -huh. akkor, akkor ő hozza a buncsú karakternek ezt a részét egyébként. Klasszikusan az, a deszka kell, akkor kiveksz az erdőből egy fát és addig csiszolod, amíg lapos nem lesz uh -huh. típusú hely. Ez a fickó oda hihetetlen módon nem illik, ezért nem is építkezik mondjuk. Mert ott nem izé vitfejes csavarhúzókészlettel kell dolgozni, hanem sokkal inkább motorhűrésszel. Uh -huh. uh -huh. Na, és akkor eljutunk az ollóig, ugye? A következő, ezeket én kihagytam, mert igazad volt, hogy kiemelted őket, de nekem ez olló bozosztóan tetszik, és bozosztóan jó gibzoni beszólás. Ugye az azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy ugye a tükörvilágra utal, hogy arról beszélgetnek, hogy mi a tükörvilág, és a a Tükörvilág az bankok, tehát egy Ázsia nyugat tükörvilágot lát. És akkor erre azt mondja a, a kész, hogy, hogy neki azért tükörvilág, mert, mert más megoldások vannak. Ez egy. This is Industrial Nation, ez egy ipari, ipari nemzet. Ha veszel egy, egy olót, akkor az egy brit oló lesz. Lapozás. Mindenüket ők maguk csinálják, többek között azért, hogy a importvámok miatt ne érje meg behozni. Ugyanaz, mint Japánban. Minden apró dolguk, tárgyuk különböző volt egészen az alkotóelemektől kezdve. És ez teljesen így van. Tehát itt a csapatból is többen közeli viszonyt ápolnak Angliával, E, ugye ez a tükörvilágság, erről már beszéltünk, de a konnektoroktól a, a e, e, incsen keresztül e, tényleg rengeteg mindenben megmutatkozik. E, a, e, tudom, hogy nagyon hamar jött be, még csak 28 perc, és ne, nem említettük meg a sörben halckos, e, de hogy, e, hogy az e, angol e, e, fegyvergyártás is ilyen volt. Tehát e, a, ők... Ők folyamatosan vették az amerikai licenszeket, és mindig beleéptették a saját dolgaikat. Tehát ez nagyjából úgy nézett ki, hogy megjött a sörmen, akkor beletették a tervezőt, és utána kigurult a, e, e, e, e, a harc Ez hozzá kell tenni, hogy a angolok csináltak egy sörmen-harcbachy variánst, aminek egészen elképesztő löveget raktak be. Miért hát vajon? Hát, csak a Firefly-ra gondoltam volna, azt még sokan ismerik. Tehát nem a sörben a Firefly-ra megoldása, mert gyönyörű és szuperhatékony harckocsi volt, hanem kivették belőle a löveget. Vagy miért? Arra nem tudom a választ. Minden esetre rengeteg sörbennyük volt, úgyhogy kiaparálták belőle a löveget. Legyen benne, nagyobb té nagyobb főzőnek. Ők megfigyelés paranc... parancsnoki harckocsinak hívták, Hát ott volt egy uk. Hát, ott betöltek egy kendőt. <gül> Sosem értettem teljesen, de ezt miért kellett megtenniük. Ugyanint a... egyébként, ö, bocs, a, a, azzal folytatja a szöveg, hogy ugyanez a helyzet, Igen, az és az Igen. nagyon fontos, pont a, a napokban került a kezembe egy, egy véleménycikk, ami arról szól, hogyha Fülöp-szigeteki térképét hoztatta meg, hogyha a Fülöp-szigeteken komolyan veszük ezt az egész mikromobilitás dolgot, mint ahogy mindenki biciklivel jár amúgy is, akkor szükség van nemzeti bicikli gyártásra, Aha. mondja. mégpedig még azért, mert azokat a szangák, amik most ott vannak, azokat nem oda tervezték. Tehát, vannak vannak olyan, olyan kerékpárok, amik arra szolgálnak, hogy emberek sportoljanak velük, meg nagy hegyekről leguruljanak rendkívül gyorsan, meg, a, meg minden ilyesmél. Hát nincs olyan bringa, amire fel tudod rakni a féldisznót, meg a, az LPG palackot. Tehát helyi viszonyokhoz kialakított. És a legközelebb ehhez, írja a szöveg, még a Japán, japánból importált cuccok vannak, amiben viszont minden csavar más, mint amit a Fülöp-szigeteken mm -hmm. meg lehet találni. Tehát más japánból beimportált félroncs bicikliknek az agresszív szétbányászásával lehet őket javítani. Ha, ez nagyon jó. Tulajdonképpen nagyon lenne értelme félrisznótartó Fülöp-szigeteki biciklit gyártani, pusztán azért, ha. mert ezt szeretnék a helyiek. Igen, ez egy nagyon jó történet. És ugye itt itt eh, természetesen Gibson-t halljuk, szóval eh, azért áll meg a szöveg ezen, hogy egy Olon elidőzzön, hogy Gibson meg tudjon szólalni, és ami utána következik, a következő bekezdés szintén ugyanilyen fontos, ugyanis eh, megmondom őszintén, hogy a Bonnie Chao eh, karaktere azért, azért van értelme, mert valakivel tud a kéz beszélgetni Bigendről, és ez fontos. Tehát, hogy eh, be kellett hozni valakit, Akivel mondatja a gondolatait, mert különben monologizálna, ami meg nem az ő műsorom. Igen, és kész, nem először próbál beszélgetni Bigendről, uh -huh. csak eddig igazából nem nagyon volt partnere. Igen, pontosan. De az előző fejezetben már volt egy lehetőség, vagy volt egy alkalom, amikor, amikor megosztották ezt a Big Endnek, ott van a zsebében Isten pénze ellenben, mégis egy uh -huh. kicsit paralcsávó gondolatot, és most ezen tovább tudnak menni, hogy miért, meg hogy. Igen. Igen, és Én akkor itt mondja, hogy ahogy a tükörvilágok fokozatosan eltűnnek, mert Bigend világában nincs tükörvilág, nincsenek határok, eh, hamarosan eltűnik a eh, tükör is. És akkor itt kezdenek el beszélgetni Bigendről, hogy ő tulajdonképpen micsoda és micsoda, és mit akar ez a feladattal, de erre nem a figyelmet, hogy ez a Gibsonnak a, eh, tehát a Gibsonnak ebben a könyvben van három vagy négy nagy eh, álma, álmodozása, az egyik az, hogy lehetséges ilyen filmet csinálni, ami ekkora érdeklődést korbácsol. A másik az, hogy lehetséges a hívszerzéstek és a reklámnak az a típusú furcsa házassága, amit ő leír, és ugye több nagy erről fog szólni. És a harmadik az, hogy lehetséges egy olyan bigendszerű lény, egy olyan multinacionális korporáció, egy ilyen láthatatlan zajba ami mégsem úgy néz ki, mint ahogy azt gondoltuk, hogy egy hatalmas tékterem is van valamelyik félig elhagyozott amerikai város szívében, és, és, és ott és, ilyen repülőautókkal szállnak ki be, és korpori szolgereik van, akiknek egyenruhájuk van, de a piszkos munkákra shadowrunner-eket, vagy akármi másokat fogadnak föl, hanem ennél sokkal-sokkal enyhébb, és, és, és látadatlanabb cégbirodalma épülnek, és bigendet mutatja ennek a cégbirodalomnak, és azt mondja, hogy ő hozza el azt a világot, ami... És, e, és hatással van erre a világra ez a cég. Uh -huh. Tehát ez, ez szerintem nagyon fontos, hogy ebben kapaszkodjunk meg, mert hogy a valóságban azért, jó, az nyilván az én kiábrándultságom is, de uh -huh. azt lehet látni, hogy, hogy úgy működik a piacpárti kapitalista stb. berendezkedés, hogyha valaki más hajlandó ugyanúgy pénzzel fizetni, mint ahogy mi pénzzel fizetünk, akkor minden másról hajlandók vagyunk eltekinteni. Innen, és innentek ez a Google tíz évente megpróbál kínával bizniszelni, mert amíg, amíg élő streamben az elnökök nem eszik csecsemőket, addig tulajdonképpen ugyanilyen emberek, mint mi. Na, igen, így van. Az a, az a nagy helyzet, hogy a... Az, hogy milyen cégek uralnak minket, és, és azok mit tesznek, az nem csak abban, hogy eltűnt a céges is változik, de gondoljatok bele, hogy hány emberre lehet a End-nek. Tehát, hogy oké, látjuk a japán irodát, látjuk a London irodát, tudjuk, hogy Houstonban is volt, a másik két könyvben is tudunk feltételezni, de én azt mondom, hogy maximum főt céget irányíthat vagy 100 belső munkatárs van és sok külsős, de lehet, hogy 150, nem tudom. Bár lehet, hogy sok irodájuk van nagyon. A Moszkva irodára nem emlékszem, van-e egyáltalán. De hogy, de hogy ez nem az a világméretű korporáció, hanem, hanem egy ilyen titkos szolgálat, és majd ugye lesz később egy zseniális mondata, hogy mi nem a CIA vagyunk, amikor ugye magáról beszél. És ugye arra alapozom, hogy nem lehetnek merően sokan, hogy gyanús a mikromenedzser, a igen, sőt, a szöveg írja is, hogy egy is őrült, tehát hogy imád mikromenedzselni, és, és rengetegszer rengeteg e, e, e, rengeteg megteszi, amikor például ő megy a reptérre, az egy ilyen szuper mikromenedzselés. Mert annyira, annyira türelmetlen, hogy ott helyben akarja hallani. Viszont ebben benne van az is, hogy, hogy ez Big most a kedvenc projektje. Uh -huh. tehát, hogy igen, sim, igen. Simán lehet az, hogy a Blue -nek a nem tudom én... Sydney irodája, az éppen a sellel gyárt, ezért, designer uh -huh. töltőállomásokat, vagy tervez. Igen. Igen, Igen. És amúgy abból él a cég. Uh -huh. És eközben a főnök megcsinálja a saját kis hobby cégét vagy hobby, hobby projektjét ezon belül. Igen, de eh, szóval, ez nem lehet. L Ocsán, ez nem lehet egyébként némileg uh, paranoia is big End részéről, tehát hogy ha valami, valamiben ekkora fantáziát lát, vagy ennyi, ennyire ö, megragadja, azt nem bízza egy akármilyen beosztottra, még hogyha a belső körhöz tartozik is, -e. hanem megy és akkor ő intézi. Ez a kézi vezérlésnek a, és a paranonynak egyen. Ez, egy ez, ez van benne. Ezt ez mondják is a szövegben. Viszont tehát közben megutazik ez persze. Ez van benne, hogy én nagyon sokszor nem bízza a És tehát oké, okay, állom magam, lehet, hogy nem van vannak, de maximum maxim kétszázad. Tehát, hogy ez egy hogy borzasztó, borzasztó, kicsi kicsi cég, és mindenállt, válaszolok egyére. Jó, miközben utána nézzek, hogy mennyi, mennyi emberrel dolgozik, mondjuk egy saját Dei. És na, és a az a helyzet, hogy én a munkám során is találkozom ilyen cégekkel, és nem ritka, hogy 15-20-an vannak ilyen ünnökségek. Jó, nekik egy-egy irodájuk van, nem tudom én, 6 vagy 7 városban, Erik Freud a van mondjuk 30 irodája, irodánként van mondjuk 6, 6 kötőjel 10 ember, akkor az 200-300 alkalmazott, ha 30 irodája van. És a többi külsős. De akkor is nagyon furcsa, hogy mindent ezzel a szinten is így mikro menedzsel a főnök. Viszont nem is ebbe akarok bele mert tényleg nem vezet sehova, hanem, hanem abban, hogy megváltozott az, amit a, a világ megváltoztató és váltó corporationről gondoltunk. Tehát ahelyett, hogy az technology emberei csapnának le a újabb prototípusra, két ember ellopja mit tudom én, valamilyen kic kicsebbétszik a DVD-t, mert nem akarom, dvd vagy a tédromat romat és akkor megvan az adat. Ugyanígy egyébként a, a, a, önmagában van egy PHD dolgozat abban, hogy a különböző science fiction vagy annak mondott dolgok hogyan állnak hozzá az adathoz. Igen. Ez, ez itt nagyon-nagyon, tehát ebben a könyvben ez nagyon jelen lesz. Egy ilyen 80 a később Ugye amikor a mitikeket elemzi a, a bonycsag. Nem, a parka Boy, A parka elemzi a miteleket, és a parka van a legközelebb a nohoz, eh, tudjátok miért. Hát is ő van legközelebb hozzá. Tehát a ő, eh, ő eh, szövegei azok nagyon gibzoniak, és a, a levelek. És, és látszik, hogy, hogy egy nagyon közeli karakter lehet hozzá, csak sokkal fiatalabb, mint ő. És, és az ő elemzés arról, hogy. Ma már csak az információérték. Tudjátok, kinek a szájába kellett volna legyen? A Big csak a bigend nem tudja így megfogalmazni. Azért, azért veszi meg ezek ember, ezeket az embereket. Mert keresi ezeket a megfogalmazásokat. Ugyanakkor, hogyha felismeri, az már önmagában valami. Tehát hogy az a piaci előnye, hogy megtalálja az embereket. Pontosan. Nem véletlenül van egy cég. Igen, pontosan. És, és a másik gyönyörű dolog, ugye, de oda majd mindjárt eljutunk, hogy milyen partnerségbe lesznek majd. Ugye itt azt mondják, hogy, hogy azt gondolja, hogy ő producere bír lenni ennek a dolognak. Tehát ő, ő, ezért, ő ezért keresi a filmet, mert producerévé akar válni, és, akkor, és utána a pénzét enni, majd a kész, és leteszi a csészét a földre. Igen, erről van szó. Tehát, hogy a nagyon, nagyon megtisztelő módon Barna kollégám, Budabarna, jelezte, hogy, hogy olvassa a könyvet, és hogy kiválónak tartja magát a könyvet, és most már meghallgatja az adásokat is, ezt úgy is, és, és ő mondta, hogy neki borzasztó nagy élmény volt azt olvasni, hogy egy ilyen gazdag ember nem a pénzre haj, hanem a excellence a tökéletességre, a, a tudás megszerzésére, és itt részben erről van szó egyébként. Tehát megfejteni a rejtvényt ugyanakkor az excellence 3 és fél másodperc alatt fogja ezért apró pénzre váltani nyilván. Igen, igen. igen könnyű, úgy könnyű az Excellence-re hajtani, hogyha már megvan hozzá a pénzed. Igen, igen. Közben igen. néztem egy olyat, hogy a saját Day, amivel most már sokat gyára példálózok, az hány emberes uh -huh. volt. Ezt 69-ben uh -huh. alapították, vagy 68-ban, valahogy így. És ez volt az épület, amit, amit Gary kapcsán is mutogattunk, aminek a bejárata egy hatalmas nagy távcső letámasztó aha, a földre. Aha, aha. És ők 50 emberrel indultak. Aha. Később aztán olyan dolgokat raktak le, mint a, a 1984 kampánya az Apple-nek, vagy, vagy a Think Different kampány, ez, ez mind tőlük esett ki. Aha. Vagy a kétszerketes es Apple Switch kampány, elég sokat dolgoztak az apple ami azt illeti. Uh -huh. Viszont addigra már nem 50 emberes cég volt, de az az az az üzeméret, amivel elindul egy, egy ilyen big Igen. jellegű szervezet. Uh -huh. Igen, én is erre gondolok. De hát ez tényleg nem az, az technológia vagy nem tudom, a, a többi zaibacú, ami, ami szembe jön Tényleg, ilyen zaibacukra emlékszünk. Én, én a Shadow Ramban az Aztechnology-ra, de voltam a a Cybertanknak is, arra szaka, így van Valakinek még vannak Zai Onoszendáj. Ono Sendai. Köszönöm szépen. Sensnet, abszolút. Mélen Duanti, így van, nagyon jó. Mayland, Cyber, Cyberdyne akkor már. Igen, Cyberdyne, pontosan. Cyberdine. nagyon jó. És Kiválom. InGen. Igen, igen. InGen, oh, hát ezek gyönyörűen. Nem, kell. kell csinálnunk egy gyűjték. Om Omnicorp. Omnicorp, jogos. Igen, Umbrella Corporation. Egyszer akarok csinálni egy nagyon jó atájrel. Tájrel, uh, egy, egy olyan kvízt, hogy... Vekmésza. Vekmésza, így van. Hogy, hogy igazi zajbacunak a jelmondata-e, vagy uh -huh. science fiction-konosz izének a jelmondata-e. Ez jó, ez jó. Ez jó. A, Google a Google-t. Igen, amikor a Google komandósai lecsapnak rád, tehát a, a, a jó cégnek a fekete ilyen, ilyen is ilyen, ilyen, ilyen, ilyen színes Google van, ott van a, a smart felirat, tudjátok. Akkor <gül> a <gül> Google kommandós saját el a tabiz? Igen, igen. Igen, nagyon hatékony ja, És nagyon szép. Most, bocs, <gül> csak kettő ugye. jelmondatot vennék akkor elő, mert azon itt hirtelen lőttem. Uh -huh. Vagy hármat esetleg. Uh, tomorrow, today. Uh -huh. uh, we make the future. Uh -huh. We build better world, thank Levente. Igen. Do no evil. Igen. Aha, szép. Ugyan, ezek szép. ezek a, ugyanazon a nyelven beszélnek. Aha, Kis igen. megjegyzés hozzá egyébként. Amikor Budapesten építették nagyon hosszan, nagyon sokáig, nagyon drágán és nagyon lassan a négyes metrót, akkor futottam bele a keleti pályaudvarnál egy ilyen négyes metró népszerűsítő plakátba, ahol előtték azt a motot, hogy jobb világot építünk. Aha. Elkezdtem keresni a Weyland-jutani logót az alján, de sajnos nem találtam. <gül> Miután ez megmagyarázza, hogy miért tartott olyan sokáig, mert rengeteg éljen volt oda lehet. Ki, ki kellett égetni őket. Ilyen, izé, ilyen megfáradt merborsok púzuskarabényel a hátukon tolták kifelé hát, a... Na, kifelé és kifelé most ne tudjuk kimartozni itt a fúró pajzsokat. Igen, Igen izé, ilyen hajusívekkal Ráspója le az alsztámadókat a kollégákról. Szép nagyon, szép, nagyon szép. Szóval kéne csinálnunk egy gyűjtést ezekről a cégekről, mert ez, ez gyönyörű. Ezek gyönyörű, gyönyörű butaságok. Na, és, és igazából oda a tetejére ezt a Gluent-et, ami nagyon más, átkozottul más. Tehát az irodák hangulata is más. A, az öltörök típusa is más, az autók. Tehát ez az eklek, amit a, amit a főnök Hameria képvisel, ez nem a fekete, fekete üvegű. Mercedes-klónok, amik hármasával járnak, és. Uh, akme, nagyon jó, akme, nagyon jó. Hármasával járnak, és egyenemberek szállnak ki belőle, ajtakat még a rendőrök sem mernek megállítani. A Fehér jakuza Mercedes, a Fehér sávban. Igen. Igen, igen, igen, igen, igen. Na, menjünk tovább. Ugyanígy egyébként arra, arról szerintem már beszéltünk valamelyik korábbiban, hogy ugye Jakuzáknak van névjegye. Uh -huh. Hiszen valahogyan <laughs> tudatni igen. kell hogy ezt az ember Jakuzza, ez önmagában megéri Googleit. Egyet, a, egyet. a bűnözői névigyek. Igen, ez szép. Na, szép. Ja, na. a További fel, itti, picit. én itt nem akadtam le a cselekmény kisebb részén, viszont annál leakadtam, hogy elmennek ebédelni egy pánázsiai helyre a párkvélyen, és igazából egyetlen mondattal egyetlen mondattal elintézi a, a, a, a helybeumtatását, hogy Eh, Sandy Wood and Raku Bowls-ból esznek. Tehát, hogy, hogy csiszolt, eh, csiszolt eh, fa tányerokban leszik a levest. Eh, ez, ez, ez teljesen meg kell lenni. Senki más nem érdekelne. Tehát, hogy egy helyi bemutatása semmi másról nem szól, mint hogy milyen, milyen kaját árul, és hogy milyen tálagban lesznek. Ez, ez tökéletes. Tehát, hogy eh, ez, ez nagyon szépen, szépen bemutatja. korábbi mondathoz visszamennék, csak közben egy Google googliztam, és még nem találtam meg az igazán jó hmm. linket hozzá. Uh, mert hogy, ahogy Buhn gondolkodik erről az egészről az nekem tök tetszett. Uh, pedig az a része, hogy, uh, hogy azt látja ő is, hogy, hogy Bigend uh, gázos alak, és mond egy olyat, hogy megteheti, hogy embereket vásároljon. Uh, nem akarok egy kütyű lenni az én uh, kíringjén. Uh -huh. És hogy így áll hozzá, uh, és hogy a, a klipben is látja hogy, hogy, hogy Bigend termékesíteni akarja ezt az egészet, mint ahogy az ő, ő szaktudása, amit elad éppen Bigendnek, mert megéri neki, és nem uh -huh. olyanra kényszeríti, amit nem akar megcsinálni, az, az termékesítő van. Ugyanakkor ennek a viszonynak van egy viszonylag éles határa, hogy meddig hajlandó vele dolgozni. Uh -huh. Utána pedig kipakolunk úgy egy egy amúgy laptoptáskát, ahogy egy Gibson szöveg, meg kipakolnak egy laptoptáskát, ami belül kerül, hát nagyjából egy powerbook és egy csavarhúzó. Igen, igen. Így van. Így van, és akkor tovább megyünk, akkor jön ugye ez a tálas történet, és belemegyünk, a, ez tényleg a Gibsonnak 2002-ben egy ilyen varászszónak hal, hal, hallatszott, ez a rendering farms, tehát a, a magyarul, hogy szerintek ők, server farmok, igen, server farmok esete, és ugye e, Gibson magának is, meg nekünk is elmagyarázza, hogy mi az a szerver farm. És egy nagy szoba, rengeteg, rengeteg eszköz, a képről a képre mennek végig rajta, borzasztóan munkaigényes, Shakespeare majmai, majmai, de, majmai, de terv szerint haladnak. A Shakespeare majmai, az, tudjátok a mondást, hogy ha majmot ültetünk be elég írógéphez, akkor egyik automatikusan Shakespeare Hamlet című művét fogja legépelni. Tehát nagyon sok majomra és nagyon sok írógépre van szükségünk. Balázs, ugye nyilván neked és azonnal ez jutott eszedbe, hogy ott van a borchers a Bábeli könyvtár, ami például tartalmaz olyan, olyan könyvet, ami egyetlen darab pontban különbözik Shakespeare Hamletétől, és olyan könyvet is, ami azzal az egyetlen ponttal több van benne, mert ugye egy végtelen könyvtár, végtelen mennyiségű szöveggel és hát közben láttam a chatben, hogy előkerült a Bitcoin, e igen, ma a serverform a Bitcoin bányásza, aminek sok, sok célja és helyzetje lehet, de alapvetően akkor még a Bitcoin tulajdonképpen sehol nem volt, és egyébként nem is emlékszem, mikori a Bitcoin. Valamikor ekkor kezdték el főzni. 2007-8-ra lövöm be az eredeti igen. tanulmányt. A, a, a, Ádám biztos ismeri, de az a Bitcoin proféta ember, aki aki nemrég hunyt el, talán tavaly, az 2008-ban járt nálunk a fogászaton, hogy állapcsuk át magunkat bitcoin elfogadjé is. Ha akkor megtettük volna, akkor most nagyon dolgok lennénk, vagy nem. De hogy mi lettünk volna az első Magyarországi szolgáltat, aki elfogad bitcoin. De végül a főnökeim azt mondták, hogy nem értik. Még mindig nem értik, mi ez. Itt tőlünk nem messze. A Eurocenter mellett ott van a Shop Stop, vagy Stop Shop, sose tudom, uh -huh. hogy melyik van elől. Mindegy is. Ott lepődtem meg, amikor legelőször arra jártam, és találtam egy ilyen á, ATM, tök jó, veszek ki pénzt, majd nézem, hogy nem, bazd meg, ez egy bitcoin automata. Uh -huh. Uh -huh. Szép. Embert nem láttam még oda menni hozzá és ügyködni uh -huh. rajta, de van ott egy bitcoin uh -huh. automata. Én ismerek is olyanokat, akik bitcoin automatát települtek nem ebben az országban. Uh -huh viszont elvetettem tekintetemet a szövegre, és észre vettem egy ehhez kapcsolódó, nem a bitcoin hanem a server farmhoz, annyira újdonságnak számít a server farm ebben a regényben, ebben a kontextusban, ennek az embernek, én nem emlékszem, mikor találkoztam a server farm-mal először, egyszerűen nincsenek ilyen mert nem, nem tűnt fel, hogy ez különleges lenne, de hogy, eh, hogy annyira erős a server farm, és olyan energia kell hozzá, hogy akkor gondolhatunk ilyenre, ha kizárjuk, és akkor figyelem, Science fiction kövről van szó, kizárjuk, hogy földön kívüli technológiát vetettek volna be. Értitek? Tehát annyira döbbenetesnek tűnik az, hogy a szerverfarmok ilyen sebességgel dolgoznak, hogy azt gondolják, hogy ezzel csak egy valami tudja fölvenni a versenyt, a földön kívüli technológia, ami Ö... egyébként egy klasszikus hidegháborús arra. Igen, ugyanakkor. Utána azért elmagyarázzuk, és ez visszahozza a földre a szöveget, Azt, és szerintem ez az, ami igazán, igazán izgalmas volt Gibsonnak ebben a szövegben, vagy ebben, ebben a részben, uh -huh. hogy a filmgyártás, ami korábban egy ilyen, ha nem is kézműves, de emberek emberekkel dolgoznak uh -huh. együtt dolog volt, az átállt globálisan szétszórt üzemé, és ezért uh -huh. néztük meg az elején, aki, aki itt volt, és lekattintotta a linket az a ODST, Trailert, vagy Aha. ezért mondom azt, hogy nézzétek meg a uh -huh. nagy zárójáll, ide majd visszatérünk. A uh -huh. Love Defense Robotsból a Digic Pictures által előállított részt, uh -huh. mert Kíván, uh, hogy... ha melyik? én ezt tudnám fejből, ez a vérfarkasos oroszos. Igen, igen, igen, azt uh, magyarok is csinálták. A Secret Ball, akkor. Igen, mert azt magyarok csinálták, uh, mert meg lehet azt csinálni, hogy nagyon gyors FTP-en áttolod uh -huh. égyszak a, a anyagot, azt munkaidőben valahol megregják a helyi rendering és ezért, utómunkaszakemberek és fényelik és a többi. Egy hasonlóan jól biztosított FTP-n visszamegy és megy tovább a következő munkállásra. Uh -huh. És nem uh -huh. kell mindennek egy helyen lenni, tehát nem kell Los Angelesbe telepíteni a világ teljes filmiparát, hiszen bárhol lehet. Igen. Itt erre hogy csak Hollywoodnak, vagy észak vagy Új-Zélandnak, valamelyik szerverpartnak van ilyen titása hogy a Garage Kubrick vagy a Garage Spielberg felé viszi a filmet, és ugye azt mondja, hogy valaki valakinál fogva egy egészen nem unconventional, és very unconventional v movie-t akar lőni. Tehát, hogy valaki teljesen ki akar lépni a Hollywoodnak a gyártási logikájából, és az létrehozni. Ebből van egy-kettő példánk, ami nekem rendszeresen eszembe jut mostanában, főleg mert újra, újra aktuális az a Hodoroszki dűnéje például. Ami annyira nem konvencionális volt, hogy utána be is zúzták, és helyette megcsinálok a szintén nem konvencionális Lynch uh, Dunnét, amiket nekem az egyik személyes kedvencem. Mindenek uh, ellenére. ide jön vissza az azt mondtam, hogy nagy zárójel, hogy közben teljesen máshogy bontódott le egyébként a Hollywoodi logika, vagy máshogy is bontódott le a Hollywoodi logika, uh -huh. mert szívem szerint azt mondtam volna, hogy a, hát a Love, Death, and Death and Robots nevű Netflix show a a kilencedik részét nézzétek meg, mert az volt, amit magyarok csináltak. Uh -huh. Viszont erről a sorról pont tudjuk azt, hogy, hogy a Netflix az benyelta az összesorazatot, amilyen ami van rólad, uh -huh. Uh -huh. és különböző embereknek különböző sorrendben állította össze uh -huh. ezt a sorozatot. Tehát uh -huh. az, hogy én, én nekem van. az volt a kilencedik, az egyáltalán semmit nem jelent. Így van. És Így mivel van. epizodikus össze nem függő részekről van szó, uh -huh. ezért tényleg nem tudok rá hivatkozni, hogy hol van a sorban, vagy hogy... Uh -huh. ő, hogy hogy miután, mi hogyan hatott rám az a videó. Ja, igen. Ja, közben, amit Marvin ír, az teljesen igaz, hogy, e, e, e, hogy, hogy a gyártás hagyománykövető lett volna, és itt a, ugye a gyártás nem hagyománykövető, e, viszont e, valóban azért az be, mert azt gondolták, hogy Isten pénzzel fog menni rá. E, és ugye az döbbenetes, hogy miért belőle, mert ugye amikor megcsinálták a konceptjeit a, a Dünev filmnek, akkor utána az általam egyik legtöbbre tartott képregénysorozatot csinálták meg inkább belőle, a Hodorovskinnak a, a inkályát, a möbius Hodorovski inkált, amiben rengeteg minden visszaköszön. A, és hát igen, és ha az elkészül, akkor soha néz Star Wars, ezt nem tudom, ezt nem tudom. Tehát ezt, ezt e, e, erre nem emlékszem, hogy pontosan hogy volt a sztori. Mindenesetre, a valaki úgy nézi az inkált, hogy keresi benne a dünétet, megtalálja. Kis mellékszál és Star Wars és soha nem volt. Mindenkinek nagyon ajánlom a Dark Android webképregényt, uh -huh. ami a Star Wars, hát most már mind a kilenc részét, de legalábbis én hat részig követtem, filmeket veszi sorra, így majdnem, hogy kockánként, de úgy, uh -huh. mint egy szerepjátékos partinak az ülései, és úgy, hogy igazából ebben az univerzumban a Star Wars nem létezik, és a Star Trek az csak egy egy év adott megért, és névtelenségbe süllyett sorozat volt. Tehát az elején, amikor ö, ö, van, Obi-Wan és Qui-Gon Jinn megjelennek a hajón, akkor a, a következő párbeszéd zajlik közöttük, hogy oké, okay, akkor mink is van? Hát van egy lézerszabjátok. Nem mondott, hogy nincsen pisztolyunk. Diplomaták vagytok. Biztolj nem tudok diplomatáskodni. Végignézja a felszerellés listát, és így mondja, hogy te, most D&D-t játszunk űrben? Nem, nem, ez egy teljesen új setting. Hát csak már megnéztem a fegyvereket. Lézerszámszeri, Vibropeng, plazmacsatabárd. Fogtad a DND s fegyverlistát, és mindig elítettél technójelződ, bazd meg. Jó, ja, hát ez a düneköv nélkül ez sem lenne, azt hozzá kell tenni, tehát ő hoztam vissza a középkort az űrbe, de ez messzőről nagyon. E, e, igen. Ja, közben láttam a, a kommentjézeket. Középkor azért ott volt, ott volt korábban is, csak ponyvában mondjuk. Uh -huh. Tehát nézőnek bőróznak a mars hercegnője a hát hatlábú mindenfélékkel. Az nagyon a ponyva nem volt, volt, és nagyon, nagyon nem tudott így érvényesülni, főleg azért, mert drága volt. Tehát a Sword, a, ez a Sword and the Sorcery filmek a, a 50-es, 60-as években, Sandal meg utána a is, azok nagyon más műfaj voltak, mint a csilagokháborúja. Én szeretem azt a műfajt, de, de nem véletlenül vagyok mondjuk öt emberrel közösség ebben a országban. A csilagokháborúja az egy nagyon, egy nagyon más világépítés, én azt, azt látom nem ne elkezett szétesni a kötetem, képzel, de a gyártástechnikailag és... felpöndörödik a borítóján a szél. Tehát az, a fehéret látsz, az a dolog, ami alatta Na. izé van. Igen, ami... igen. <gül> Na, nekem a következő, minden. ami van húzva, az az, amikor elmeséli kéz, hogy hogyan ébredt rá a betegségére, és, és egy zseniális mondat van itt, hogy a karik tegel az nem működött a disneyland és elromlott, és kimentették őket a és és végvitték egy ilyen hátsó ami azt mondja, hogy subterről a rilámok mesinálják tehát ilyen földalatti alatti világa gépeknek és kábeleknek, amit olyan sötétben élő mechanikokhoz szerelők tartottak életben, akik a morlokokra, morlokokra hasonlítottak az időgéből. Ez egy olyan szép jelzőszerkezet, hogy már majdnem lapfraszhoz érkeztünk el vele. Tehát mennyi kellett volna az idegen dimenziók, és az nem mindjárt lesz. Én azért megragadnék egy, egy kicsit korábban, bár ez nekem is alá van húzva, két dolognál. A, az egyik az, hogy ez a, a Pirates of the Caribbean, amiről, amiről beszélünk, ez ugye még nem a Johnny depp ez, ez még nem a, nem a mert, Johnny Deppes, igen, ez még a régi. Mert ez a régi, ez a felújították Johnny Depp-el a cuccot, és ebből lett a nagyon, nagyon végtelennek tűnő kalózosdi, amiből talán még most is csinálnak új részeket. De az alapvetően egy régi Disney Disney Property, és ez a klasszikus végighúznak egy ijesztő, kalózos világon, és ott lehet szaladgálni valami hajón, és a végén Aha, típusú igen, ride, igen, igen. ami még csak annyira sem volt menő, mint, mint, nem tudom én, a Cinderella, vagy akármi, a Pipőke. A másik meg, hogy, hogy megint el, elrejtünk itt, vagy el van rejtve itt egy technológia egy fél mondatban, ez a Cibachrome, ami valami már a közepesen kihasználatlan fotózási eljárás, ahol ráadásul egy törner képről készülne. Ó. Ez mennyire gépzoni mondat. Igen, igen, igen, igen. Ő magában érdekes, hogy egy olyan sokszorosítási, vagy olyan felbontású fotózási eljárás, ami ráadásul egy klasszikus és másfajta műnek a reprodukciója, jára használták. Ráadásul lesz még fekete-fehérben is, miközben Turner uh -huh. színes volt. Uh -huh. Hihetetlen izgalmas uh -huh. az a kapcsolat, ahogy eljutunk ide. És hogy jut bárkinek eszébe egy fekete-fehér Turnerprint-nek a reprója? Mennyire esett szét a hangnálad? Most visszatért, most visszatért. Mindjárt ki, vagy csak az enyém kockásodott? Hát érd, valaki másról beszéljen. Egy kettő egy kettő. Oké, az megvan. Akkor működik ez, ez. mindenki. Jó, oké, okay, akkor, akkor szóljál, ha még ilyen, akkor, akkor újraindultok. Nálam lehet a hiba kiírta. Nem biztos. Mm. Na, Jó, igen, és akkor Miky a reagált egyébként rosszul a végén, uh -huh. készén, igen, igen, a Disney sztorinak a végén. Igen. Jó. A... Nekem, nekem most elég sokáig kevés van ez aláhúzva, leginkább a Gibson érezmusokat ki. Viszont akkor megvan-e neked a, a csatornában úszokoton? hát azon, nem álltam meg, tehát tudomásul vettem, de nem húztam alá. Mert az megint egy olyan mondat, ami Gibsonizmus, de nem fontos megragadnunk, mert egyébként sokat beszél nincs semmit róla, csak hogy Aha. hol ragad meg a tekintet. Uh -huh. Igen. A, nekem az van aláhúzva, ami nagyon gibzoni, hogy a eh, apopenia című fejezetben. Egyébként a fejezet címek nagyon jók, és eh, mindig meg kéne emlékeznünk róluk, mert néha közelé viszonyban van a reggel de nincsenek benne. Az egy ilyen gyönyörű, hogy egy Fausti, Fausti alkunak tartja bigender való kapcsolatát. Hát ez nagyon gizannak kell lenni, hogy ilyet írjon le valaki. Kevés szenzűsön könyvbe kerül elő Fausti alku. Igen, ugyanakkor nagyon sokban kötnek. Igen. Igen. Hát, hogy, Tehát ö... Nem így. Tehát ez, hogy bennem gizannak kell lenni, hogy ott valaki leírja. Ja, persze, persze, csak az igazából szép benne, hogy, hogy ilyen szempontból tudatos a szöveg. É, és van itt egy mondat rögtön, nem sokkal utána, hogy jelenleg csak és kizárólag a német technológiában isz. Beriefs, ugye azt nem lehet nagyon máshoz ugye Itt ugye, it, ugye a, a kulcsokra utál, ez, ez tökéletes gépződni mondat. Right now, she been implicitly in German technology. Tökéletes. Tehát, mintha valami, e, e, valami e, e, ipari óriás állna a hátam mögött, pedig valójában csak a kulcsokról van szó. Igen, igen, igen. Ez az a mondat, ami e, az emberben mondjuk akkor merülhet fel, vagy merülne fel esetben, hogyha e, 200 az autópályán taposná a féket. Igen, igen, igen. És reménykedik abban, hogy az ABS igen. működik. Aha. Na, és akkor itt jön utána egy írtózatosan fontos rész, ami kordokumentum e, dokumentum is egyben, e, legalábbis nekem fontos, az pedig az anyától kapott levél. És, e, és annak a körítése. Az, hogy az anyja honnét jön, azt ugye már múltkor beszéltük, hogy lehet, hogy nagyon fontos ebben a könyvben, csak, csak nem nem tettük ennyire előre. Ugye az anyának az e-mail címe az már önmagában egy döbbenet. Ez a Szintia kuka roseoftheworld.com Ugye a világ rózsája, ami egy inter, Community of Sorts, back up in the Red World Country of Maui. Ez egy ilyen ezoterikus weboldal, a web hajnalából. Tudjátok, hogy ilyen izében tánszűnomára románnal van írva, és legalább egy animált gif van benne, nem mondjuk egy rózsa, ami folyamatosan csillog. Igen, igen, igen, illetve tájlott háttérkép valami igen, színes dologgal. Tájlott. Pontosan, de. tájlott háttérkép, kicsit áttűnéssel, valami aőrvédikus valami történettel, de, de igazából sehogy nem lehet beazonosítani. Igen, de. és a bal alján a menünél forog a kukaciel, hogy izé, mély lász. Igen, Igen, pontosan, pontosan. És van egy olyan része, ahova bemész, és under construction. És, és egy ilyen valódi út ut elválasztott mutat, és esetleg villag is a lámpa. Igen, vagy emberek a, a szövegnek a hátrén ilyen textfigurálzott, mintha papír lenne, és az egy ilyen példalap, hát és akkor úgy fut, és lehet görgetni. Igen, igen. az a tájrolás. Igen. Egyébként az azért a az internetarhívumnak van egy nagyon jó underconstruction oldala, ahol uh -huh. a, a Geocities lementése közben talált underconstruction gifeket mentették ki. Igen, emlékszem, emlékszem. Senki ne most nyissa meg, mert uh -huh. hát kábi összeszakasztja a böngészőt, uh -huh. ez egy ilyen 20 Igen. kilométer hosszú oldal. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Randók azték köszöntések, abszolút. Eh, igazából én szívesen tartanék valahol ilyen oldalakat, hogy mutassam a gyerekeimnek, hogy milyen volt az internet eleje. Eh, a, eh, ide tartozik az a az a, a legúta is, és akkor megkérnénk, egy 18 év alatt hallgatóinkat, hogy most hagyják el egy percre a területet, nagyon messzire menjenek. Egyszer, amikor nem tudom, emlékeztek el rá, de a, a metrónak a bejáratához ilyen fémterminálokat helyeztek le, ahol, ahol internetezni lehetett, ilyen, bitett keyboardok voltak, szintén fénybirentjükkel. A mcdonalds is ilyenek vannak. Aha, igen. Lehet, hogy még vannak, elég régen a McDonald's, megmondom őszintén, de hogy, hogy egy ideig a, talán a BKV-nek volt a és rendszerint a BKV biztonsági őrei használták. És egyszer megyek le a Frenc Sektori és azt látom, hogy az egyik automatán a az imént tárgyalt eh, esztetikával, tehát Thompson Románnal eh, szürke ilyen eh, monokrom háttéren a ninja történetet, a weboldalot olvassa egy ember, de akkor, amikor ez már tíz éve, éve volt eh, ciki az ilyen webdesign, tehát mondjuk ilyen 2008 környékén volt, vagy 15 éve, ninja a másikon pedig egy másik ember olyan eh, eh, grafikus tartalmat fogyaszt, ahol nagy termeti kutyák, és, és mondjuk azt, hogy nők találkoznak, ruha nélkül. És, és ezt így a el elvonuló közönség mind a kettőt, kettőt megszemélyehette. Azt hiszem, hogy ez nagyjából összefoglalta akkor abban az évben, abban a helyzetben az internetet. Amikor voltak még bizonyos helyeken kilógó wifi-k, eleme nem volt mindenkinek mobil neki, akkor egy taxis egyszer elmesélte, hogy ő tudja, hogy mely rosszan hová kell állni, hogy uh -huh. PDN tudjon csöcsikéket nézegetni. Ahol a csöcsikék természetesen idézett. Uh -huh. Igen. És jó maga Érte. részéről az esti műszakat azt így ezzel gondolta le tudni. Uh -huh. Uh -huh. Na is van. Jelen is van, közben látom, hogy egy oldalt valaki berakott. Most erre kényt elvelek rá kikkelni. Ah, itt is van! Tökéletes. Pont erről az oldalról beszéltünk. A bannerek már újak, de kérdele akkor nyissátok meg az oldalt. És hú, Adobe fresh Player kéne hozzá, hogy itt dolgot fussanak. De hát ez gyönyörű. Azokkal az ászlókkal együtt. Ezt hol találtad? Beírtam, hogy geocities tizen keressen. Aha, értem. Gyönyörű. Nem tudsz esetleg valami olyan oldalt. g o c t, -t, -t, -t, -t, -t. Ez ok. Na, e Ez A g o c most erikos. Na, valamire nem talált. Itt a visz. Na jó, ebben nem merül a kedves Ugyan itt. Ugyanitt, aha, mi a másik, Ádám. <gül> a magyar honlap. A magyar honlap. <gül> igen, igen. De szép darab. Ja. A digitális tanulok pontosan úgy néznek ki ma is. Aha. Na, hát hogy sikerült eljutnom a áramlást tanszékre, ami úgy tűnik, mint egy adhivált oldal lenne, de valójában nem az. Ennek azóta ilyen az oldal. Kemény. Kemény. Automatizálási tanszék. Mire számítok? de ebben Na, annak már... Esek? Startlap.hu-ban még egy évként. Melyik a? Tart. Startlap? Szerintem van. Szerintem van, mert a e, e, e, mert a e, e, analitikák általában szokták nyomni, hogy ilyen onnét is. E, tehát abszolút el tudom kérni, hogy emberek startlapról indulnak. Csak nem, nem magamat. Szatlak.hu. Van, van, van, van. Azt mondja, hogy elhúnyt a világ legidősebb férfia. Tehát uh -huh. kifogytunk a legidősebbből. Uh -huh. uh, Startlap van ilyen, a hírstart, nagyon sokan ezekről indulnak és találnak el oldalakra. Kemény, kemény, hogy ilyen van. Jó, hát itt uh, a internet minden betegsége egy helyen, és egyben története is látható. Tehát ez képest, az internet az up-to-date hely. Fú, itt mi nincsen? Tehát a startlapok. Egy ideje, ideje megyek, és végtelenek a hírek. Nincs alja. Tényleg nincs alja. Beszarok. Van koronavírus. Figyeljetek, van koronavírus lap. Meg vagyunk mentve. A van koronus része. Kitom a teveklubban, az abszolút megvan még. A két legidősebb teve az B. és Monica Lewinsky. Ez megvan? Nem, nem, nem, nem. Jó, hát Tétova a, a szóval Teveklubra. Igen, ott van azt is, hogy hogyan, hogyan jutottak emberek, hogy mai napig attendálják a tevéjüket. De valami nem tudom, 25 évesek, vagy mennyi? Tétova Teveklub. Tétova Teve. Aha, teveklub.hu a bad gateway, ilyen, így. akkor biztos átköltözött valahol. Esetem meg tudod találni? Valamilyen formában? Lehet, hogy csak az életemben gyenge. Nem, 502-es hibával elszáll éppen. Ha. Az van, hogy kellett emlékszel, hogy két éve még mutattam neked. Igen, sőt és az ott ott volt egy interjú csávókkal, hogy hogy, hogy... Tehát tulajdonképpen poénnak indult, aztán internetes vállalkozás lett belőle. És a Facebookjukon május 20-án még írtak valamit, uh -huh. tehát hogy nem tartok attól, hogy ez megszűnt volna. Elképzelhető, hogy leállt a uh -huh. EU esetleg. <gül> Na hát ez tök jó, hogy ide elmerültünk, mert ugye a Rose of the World ott ide, és ez akkor, amikor ezt a könyvet értelek, akkor ez még dolog volt. A tájéneken gyűltek emberek, ma a szabadon ébredők Facebook e, csoportjában ból, e, áradnak ki, és nagyon-nagyon sok helyre mennek át. Ezeket a helyeket nem jól vassunk mert nagyon buszom úgyvá Ez azt rakszikus depressziót okoznak. Mint amilyen a... Melyik az a csoport ember? Ezek erre hölünk? E, Kempférre jöngő klubja, igen. Alomint meghallunk? Igen. Hát Már a egy ilyen de a, a, a Kempférre... Meg a Balaton a legjobb. A Balaton tagadók a legjobb, igen. Találtam a elmúlt hetekben egy ilyen oldalt, hogy 24 órán belül ez az oldal meg fog semmisülni, ha csak nem, írsz, nem üzensz neki a szövegdobozban valamit, akkor újra kezdődik mm. a számláló. Lehet üzenni, és lehet a beírt üzenetek között talózgatni. Nagyon szórakoztatóak vannak ott. A személyes kedvencem az volt, ne dőljetek be a háttérhatalom hírezteléseinek vajon még nem létezik? Ezt ismerem. A, e, na, e, és akkor ugye itt továbbadik a következő bizésre, akkor kiderül, hogy az anyja akkoriban EVP LVP őrültek csapatálapozott. az EVP örültek azt mondják, hogy a különböző hangszegő eszközökön, és akkoriban leginkább a hogy hogyha volt a féjgombot, akkor van ilyet, hogy voltak szavait vegyed föl. Ennek elég nagy irodalma van a tehát nem ajánlom segítse, hogy megpróbálják felderíteni, mert a klasszikus laszkerülület torkába kerül, és nem a laszkerk miatt, és nem is amilyen tud uralja a világot, hanem annyi hiel van a világban. Nem tudunk ilyen eszközöket építeni, Péter, ha kell. Köszönjük, vagy? Simán tudunk ilyen eszközöket építeni, ha egy kicsit megszorulunk, és kell... jó. jó, jó. Nagyon, jó Nagyon jó ötlet. Annyi még, hogy igazából ezekből nőtek ki a laposföldi meg egyéb ilyen lények, akik ma vannak. Ezek voltak az ő előfutáraik. Az ilyen típusú őrültek. És ugye itt egy gyönyörű mondatot tesz hozzá, és ez, ez gibzon kell. Azt mondja, hogy, hogy hogy, hogy nem volt hajlandó belgedni a csapba a mikrohullámosítót, ütőt, mert, mert megzomadják a holtotodását a mikrohullámos ütőt. Ő érdekes éppként, hogy az apuka az, ahhoz megint közelebb jutunk egy nagyon kicsi az óra, azért elég, elég kevesetünk meg. Ellenben az, hogy valaki otthon uher szalagos magnóról hallgasson zenét. Ö, uh -huh az önmagában valami. Tehát ez a megjelenik egy ilyen 50-es évekbeli amerikai lakásbelső fabútorok, és valahol jól látható helyre De. odapakolva egy, egy amúgy, a változtatása kedér német szalagos magnó, ami vagy egy erősítőre van kötve, vagy pedig beül a nagyon nagy fotelbe és a fehérre aki és onnan hallgatja a, az akármit, De. leginkább a dorsz koncerteket. Igen, igen, így van, így van. És, és ugye a következő bekezdésben a, a top 10 mondatának egyike hangzik el szerintem, mikor azért, mert Józs azt mondja... kérdés, csak annyi, hogy az arányokkal vagyok egy kicsit két gondban, tehát amikor megvették az első mikrohullámú sütőjüket, kész Mama egyből belerakta a rádiót. Uh -huh. Most akkor ez egy, egy mekkora mikrohullámú sütő, vagy mekkora rádió? Mert szokolnál nagyobb dolog nem fér be egy mikroba. Nem, nem rakta bele. Nem rátaláltam bele, hanem egyszerűen a jelenléte a lakásban az interferenciát okoz. Tehát már azzal, hogy ott van a állapotban, már a holtak szavait nem lehet érteni. Várj, várj, mi... A meg... magyar szövegben akkor rosszul van? Megnézem a magyar, mert szerintem itt durva félrefordítást találunk a változás kedvéért. Jep. Felolvasom már, de nekem itt van megnyitva. Uh -huh. Amikor megvették? Szerintem... Igen. Amikor megvették első mikrohullámú sütőjüket, Szintiának az volt az első dolga, hogy beletette VIN cv uher UHER magnóját. Csévélős ja. UHER magnó, az valójában egy szalagos magnó. Igen, igen. És beletette, ja. igen. Az ja, Oké, okay. okay. tehát hogy ez a mikrohullámúval próbálta, ah, igen, akkor, akkor ez nem mikrohullámú sütő lehetett, ha beletette a magnót. Ja? Hát, Vagy... eh, eh, Őrületesen is nagy mikrohullámú sütőkkel üzemeltek akkor az amerikai háztartások az a B-verzió. Én így Hát, vagy ez egy kombisütő volt, hogy mikrohullámú is, és egyébként grilles is, és akkor bele kellett, hogy férjen egy kisebb törkét. Aha, uh az -huh. is lehet. Tényleg, ebben ebbe nem gondolkodtunk, hogy, hogy, hogy mekkora egy amerikai pújka. Mm. Ellenben egy oldal ugorjunk már vissza csak egy megjegyzésre erejéig, amennyiben... Ö, Pamela Mainwaring keresi készít elintézi neki az utat, és rádumál egy laptopot, meg egy telefont. Uh -huh. És, és készére reflektál, hogy ő nem szokott laptoppal utazni, mert otthon van és a gépnek használja, telefont uh -huh. meg még annyira uh -huh. sem. Hihetetlenül, uh -huh. hogy hívják, hihetetlenül uh, szítja hozzáállás ez a az utazáshoz. Úgyhogy közben látjuk <tis> Búnon, hogy ő pedig előveszi a kis túlélőkészetet, amitől nyilván szívram környékhez minden, minden repülőtéri biztonság itt, amikor meglátja. <tis> <tis> hát, Készi, most megtudtunk róla még egy dolgot, eléggé ámis módon áll a technológiához. Abszolút. Én megmondom őszintén, hogy nem biztos, hogy teljesen is, hanem inkább az van mögötte, hogy hogy a Gibsonnak még korai ez a technológia, és ez egy direkt talál ki. De hajlandó egy kicsit előrelépni Ugye a következő filmben mondja, hogy a mobiltelefont megpróbálja megérteni, és szerintem utána a mobil ott lesz már minden. Tehát ő maga nem érti még Gibson, és azért nem így be ezeket a technológiákat. Rendek, de nem nevezi meg a, a gépeket, tehát hogy mi tudjuk azt, hogy Monnál egy titánium powerbook van. A, vagy egy HP üzleti gép. De Júza nem nevezi meg ezeket. Mert még nem az ő világon. ő a Braunyó egy kávéfőző világgal. Tehát ő, ő abban, azt érti? Persze az akkori épől még nem a mostani éppel ez meg a másik oldala ennek. Igen. Hogy Na, a felt... viszont... feltámadás után vagyunk három-négy évvel. Viszont uh, visszakanyarodva a következő oldalhoz, nem tudom pontosan, kell mondani, a, um, Apopénia, ahogy Wint nevezte, amikor véletlen és spontán dolgok úgy kapnak össze, hogy azoknak értelme van. Tudjátok, hogy ez micsoda? Ez a... hogy hívják? Bármely babona tulajdonképpen. Igen, de ez a Petrolik Cognition. Erről szól a könyv. Is. Tehát azért kell a mamát behozni, azért kell ez a mondat ide, mert e, tulajdonképpen keresi a betonikognition az alapját, hogy von négy indulés miatt, hogy a, e, van egy lány, akinek van egy furcsa képessége, akinek az apja hítszed az anya pedig egy olyan világból jön, ami az értelmetlenben keresi az értelmet, de sosem fogja megtalálni, hogy minden jó az ember tudja, hogy az értelmet nem, és az ő csügyükből jön létre az a lény, aki a tökéletes mint Gibson, így alkotta meg ezt a karakterét. Igen, ugyanat, hát hát közben az, ami... Hogy is mondjam, amit a, a Neurománzban megtalálunk már egyszer. A sok kallódó darabkából valamit összetevő vagy összetenni próbáló. Hm. Csak most már tudjuk, hogy ez értelmetlen, mert a hm. halottak nem beszélnek valójában a Magnúszalagon. Hát, igen. Így van. És ugye a, e, rögtön e, még egyszer kimondja a szót, e, ami belenéz a hűtőben, Apofénia, e, bele a gyönyörűen megvilágított, a, a német hűtő gyönyörűen megvilágított versenyébe. Úristen, ez mennyire gizol. Ilyet egy marketinges nem tud beírni. <gül> Tehát a, a német hűtőnek az a hihetet hádi tisztelete, hogy az tulajdonképpen katedrális, aminek gyönyörű megvilágítása van, az gibzon, viszont a HP párbuk az meg nem gibzon. De még nem tart. Lehet, hogy nem is fog. Uh, igen, és ugye, el, el is kezd más hivatkozásokat bedobálni a szövegbe, uh -huh. gyorsan van egymás után egy uh, Stindbergünk, uh -huh. meg utána a lineáris beírás. Igen. És akkor ugye még azt mondja, nem tudom magyarban, hogy van, hogy uh, illusion of mi fó nesz? Pattern recognition. Tehát a jelentés illúziója Hibás peternikogni sem, valójában a film, erről gondolkodik. E, igazából ez a német hűtőkinyitása, ez nagyobb jelentőségi, mint a szétejállés gozbasztatban, amikor kinítja a hűtőt, és nem a tojás van benne, hanem a másik dimenzió. E, itt ez a hűtőkinyitás a saját magára való rákérdezésnek a pillanata, és, és az, hogy, hogy lehet, hogy is nyomot követ, hogy valójában nincs semmi a mögött, ami itt most történik. Uh, igen, ilyen szempontból tényleg egy megbicsaklás uh, készének az önbizalmában, de utána folytatja mm. el. Folytatja, folytatja ja, ja, a könyvnek. Plusz valami módon a, a, a piac, ami részt vesz ugyanabban a jobb ilyen konszenzuális hallucinációban, hogy ő valamit lát és az az, az igazság, azt tulajdonképpen alátámasztja azt, hogy akármi is az ő terméke arra igény van. És akkor nagyon gyorsan megérkezik Tomela, aki egy ilyen szuperhatékony zserasszony, tökéletes csomagot hoz magával, aminek mindegyik tárgya egy ilyen igazi gyvzani fekete doboz, aminek egy titánikus dimenziói vannak, és később rájövünk, hogy valójában csak egy leptogtáskáról beszélünk. Azt hittük, hogy ez a világ legizgalmasabb szombászati de, de valójában csak egy leptogtáskáról. És ugye, kieméli a telefonnál, hogy jó itt, bárhol Európában, Japánban és az államokban. E, ami ami egy mai napig e, isú is minden nyugnak, de akkoriban nagy isú is volt. Tehát a Pál Szekám, e, idő, amikor ilyen durván más szabányi vannak a technológiának. Mm -hmm. e, én például nem tudom, hogy ki járt Japánban, én nem jártam, de arra ott egyáltalán milyen hálózat van, tehát rá tudsz-e kapcsolni a mobiloddal. Mert nehébben azért vannak meglepetések. Hú, ezt tudom kéne, de nem tudom. Azt hiszem, hogy GSM szabványos, csak tele van saját utcokkal. Hát igen, meg. Ez egyébként nagyon gyüdzöni volt. Uh, ellenben, uh, ugye az Egyesült Államokban annan készül, ott meg hagyományosan CDMA szabvány volt, ami aztán semmiben nem volt kompatibilis magunkon, igen, magunkon igen. kívül. És akkor, a, és akkor van még egy egy gyönyörű ami nagyon a Gibson világa, és egyébként ezen a miatt nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen a viszonyunk a pénzhez, de most a fizikai viszony, nem pedig az, hogy mennyi van, vagy mennyi nincs, hogy, hogy, ez, hogy itt ugye a, ebben a könyben a következő oldalon a, a bankkártyát emeli ki, hogy egyedi -egy bankkártyája van a cégnek. És ilyet ma már csomó helyen lehet kérni, ilyen vagy olyan a, a revolútnál lehet kérni, hogy egy épeget vagy, egy épeget, vagy egy egy áll, a is úgy küldjék ki. Tehát szinte bármit lehet, Tehát én is tudnék bluentes kártyát csináltatni, ha ártozottul ember lennék. De hogy, de hogy itt az extruditásnak egy, egy csúcsa, ami történik, hogy, hogy egyedi kártya van. De ezen elgondolkoztam, hogy kinek milyen viszonya van a pénzhez. És én például most az elmúlt egy másfében Egyáltalán két fognál fogva hordok magamnál készpénzt. Egyik az, hogy a gyerekek külön így kell befizetni, mert az ilyen 20. századi módszerrel zajlik, hogy papírom van felírva, és akkor be kell fizetni az adott órát. A másik az, a kódusoknak érméket, vagy legrosszabb esetben 500 forintot adni. De ezen kívül nagyon nehéz olyan helyzetbe kerülni, ahol nem fogadják el a... a és már nem is a bankkártyát, mert én telefonnal fizetek, majd a Mondrég a mondat, és utána megtámollak. Tehát, én három szintét láttam a krönszinnek. A, a Eddig a a, a mén 600 éves kapi a másik a bankártya, amit be, nálam beletartjuk a csekk is, és a, és a American Express, és a harmadik felőzött, amikor teljesen vitálisan dolgozott. Uh, mm -hmm. von, von, Van ennek korábban nem. egy előfeszítése, bocs, csak turkálok a kapírok között, és megnézzük, hogy találok-e olyat, amit keresek. Még pedig az, hogy Pamela az iBook mellett, ami nekem volt, és nagyon szerettem, és nem annyira nem annyira magas státuszú gép egyébként, mint amit mondjuk Bún elővett. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy kész is spóroltak egy kicsit, mert neki úgyis mindegy. Uh -huh. Amellett kap repülőjegyeket. Uh -huh. És egy egészen más a, a repülővel való uh, utazás, akkor, amikor uh, ehhez jár egy olyan boarding pass, ami egyébként az a, az a méret, ami a, azért volt uh -huh. a szövőgépbe, a, uh -huh. mondjátok már neked, jókártya. Mint most, Igen, amikor égen. elmegyek valahova, telefonomra letöltök egy alkalmazást, ami reklámokat jelenít meg, és nincsen fizetős verziója, uh -huh. és abba beimportálom a vizeljegyet, Uh -huh. És amikor hazaértem, akkor pedig vagy törlöm bele, vagy, vagy, vagy, vagy belőle, vagy kidobom a teljes alkalmazást, mert megint nem kell majd félni. Nagyon jó. Ez nagyon jó, mert ugye a virtuália a repülésnek az ezeket a magával hozta, és ezek kételen tüntek el. Uh, hát, amit én akartam mondani, csak külön elgalapírozunk magunkat, hogy uh, itt Budapesten is vannak uh, erősen olyan területek, ahol... Uh, tehát sok szerencsét, hogy itt a bankkártyával akart fizetni, orcitérés környéke, meg így a nyóczker mélyebb részei. Tehát jó, oké, nagyboltban, spárban, dohányboltban lehet kártyával fizetni, de ha beugrasz egy kis zöldségeshez, vagy kis csemegeboltba, vagy akárhová, akkor ott esélytelen csak készpénzzel lehet. Az a helyzet, te, hogy volt már olyan az elmúlt hetek hogy lementem az utcára a gyerekekkel, úgyhogy nálam van egy ilyen rendszer, melyik zsebben még van, hogy csak a e, bal, bal benne a telefon volt, és biztonságban veszem magam anyagilag. Tehát olyan szinten mindent le tudok fedni a csak a telefonnak, hogy már nem kell vinnem a tárcámat. Hát ez kialakuló szervezetben minden... Igen. Igen. Már Két éve, hogy hogyan jártam barátoknál Stokholmban és ott tényleg bankkártyával bármit el lehetett intézni, az egyetlen hely, ahol KP-val lehetett volna fizetni, az a vasárnapi piaca főtéren, ahol zöldség és virágpiac. De mindenhol máshol a kártya működött. Közben nem kerestem ti, tudod, holland, ho, hol vagytok Nem tudom, hogy hol vagytok, vagy hol éltek, de amerre én járok, vagy Budapest déli része, kertváros. Itt eszméletlen mennyiség olyan bolt van, hogy is és kizárólag készfényt fogadnak el. A öh, a ami, egy virágot, mondom, ami, ami, ami egy őrület, tehát én tudom, én, én megőrülök tőle, de akkor is így van. Uh -huh. Egyébként ez változni fog, ha jól emlékszem, a ez kötelező bankárty elfogadás uh, kb. Nagyon jó Istenked, de nekem már húsz évben rettenezesen tele van, tehát bocsánat, hogy ilyen társadalmi uh, témával szakítom meg itt az adás, de ez, ez, ez agyrém, tehát ez agyrém, hogy bemegyek, és egy, egy rohadt dobos sörtném bírok venni, vagy egy félkívül véletlen bírok venni bankártyával. Ez egyik. Egyébként kellett kérni, például, amikor hazakölpöztem az nyelva, ja. de említünk valahova. Mert egy csak kártál, és sose az vettem ki ezt egyáltalán, úgyhogy újra vissza kellett volna szoknom. mobilra is gondolj, mert mobil. El... Mi az? Mobilat fizetni? Mi az? Úristen, mi az? Az, az uh -huh. azért, Szifi, adjam már, úristen. Uh -huh. Hát jó, ezek vagy a mobilodat el. a zöldségért cserébe. Igen. Ugye itt egyébként Minden. persze, tehát mi egy olyan bankártyes kultúrába szoktunk bele, hol a Visa per Mastercard kártyát bárki elfogadja. Ahhoz, de. hogy ebből a világból el, ahhoz nem kell túlzottan egzotikus helyre utaznod, elég elmenni Hollandiába, ahol hmm. van egy e, saját szabványuk, és e, esetleg még a Maestro-t elfogadják, uh -huh. és mondhatok, ezek e, hát kilométerek egy e, ahhoz, hogy találj egy olyan automatat, amiből ki lehet lenni amúgy eurót, e, viszont te kártyádat is. Nyugodj meg kell, hogy a kampanán kívül, hogy a 22 le, de már ebben a világban vagy. E, erre akartam utalni, hogy ez egy teritoriális dolog. Tehát az én világom, az én helyeim, azok úgy vannak ki, akik mindenki elfogadja ezt. Balázs, a te helyeim, meg nem. Igen. A, ez változhat, változni fog. Remélem nekem, Igen, nekem a vírus hozta azt, hogy mindenki elkezdte elfogadni nagyon lelkesen. De tulajdonképpen ebbe, e, most voltam januárban Londonban. És most, Barás, kapaszkodj bele mindenbe, ami körülötted van, kézzel, lábbal. Kapaszkodok. De tudod, hogy kinek volt automatája? De alvasója? Na. A kódusnak. Az szép. Az szép. Hát, Bence, ha éppen bejársz a belvárosban, biztos, hogy tudsz nekünk jönni képet. De ott a kódus, ott az érintős automata, és rá van írva, hogy accepting one, two or three. Hát nézd, aki tényleg el, tényleg el akarja fogadni a pénzt és tényleg szüksége van rá, az megoldja ennyi. Hát kapitalizmus fajtája, bocsánat, ez, ez így van. Azért ne az ne az ne az... Nekem a kedvenc ilyen találkozásom, aminél nem is számítottam rá, az a British Museum előtt volt, ahol ilyen pirított gesztenye árus, nál volt ott a kis fehér kis terminál, és lehetett kártyával fizetni, tehát hogy nekem az szokatlan volt, hogy még nála is. Ennél, ennél sokkal mondok. Békés megyében lent a világ végén Úgy a minnyi árus elfogadta a kártyát, és volt egy kártya olvasója. Na, ez tényleg az. Ez, ez a kemény. Ez abszolút cyberpunk. Egyébként Igen. a bármilyen árus, tehát akinek van biznisze, lakcíme, stb., annak azért egyszerűbb kártya elfogadóvá válni. Azt hogy a kódus hogyan oldotta meg, ott valahol van egy nagyon nagy hack. Igen. Mert hogy a papír munkához kell egzisztencia, nem tokályok szót. Igen. Miért, egy hogy van egy erre könyvelő? ha láttál már angol számlát, akkor tudod, hogy hol van a dolog elásva. Ők sokkal kevésbé kemetelik ezt a bürokráciát ebből a szempontból. Ugye a rettép az a ő szavuk, de ezt a típusú bürokráciát kevésbé keményen kezelik. Én is hoztam haza olyan számlát Angliából, amit most tudnék egyet előáltani. Lehet, hogy 27 meg 23 az 50, és akkor az a számla. De hogy még aláírom, persze, de hogy, de hogy nem egy volt, hanem mindegyiknél. Tehát a metróban hagyd mentél, mindegyik nyilván. Na, mondom, hogy ez érdekes, mert az, hogy az, hogy mit fogadsz el számlának, az az egyik dolog. De az ilyen klasszikus pénzvasás és terrorizmus finanszírozás törvények, amiket be kell tartani a pénzügyi uh -huh. szolgáltatóknak, az ugyanúgy. Érvényes. Tehát ahhoz, hogy valaki odaadja ennek az embernek a, a terminált, vagy a leolvasós telefon, vagy akármit, ahhoz egy háttércseket le kell futtatni, hogy, hogy József tényleg a Sainsbury's bögött alszik-e, nem pedig valójában általázott izé, arab terrorista. Hát ezek is benne vannak. Ezek is benne vannak. Minden esetre a Gibsonnak az egyedik a nagyis dolog az ő generációja, Ehm, hogy mondjam, nekem szinte csak egyedik árteljük, most nincsenek itt, megmondom őszintén, hát talán egyet használok azt is arra, hogy átta ők a pénzfele. És akkor ott nagyjából körbejött az Egyébként, hogy itt hiányolom, hogy az miért nem terjedt el, csak ilyen nagyon sporadikusan egy-két helyen Európában például. De ez, ez, mondja, ez most tehát, ez, ez most történik, a mi életünkben fog elterjedni. De azt írtad, hogy ha nem van pénzt, de valaki akar, meg kéne googlizni. Olyan ritka? Tehát hogy néz ki az hát Tudom, tehát, hogy azért tudom, hogy hogy néz ki az apró pénz, mert az lyukas koros, Szó szerint lyukas. Aha. Aha. Aha. Viszont nem használ a készpénzt. Tehát hogyha szeretnék venni két darab paradicsomot, akkor ki van írva egy telefonszám, amire elküldöm a pénzt, csipog a kofának, és mosolyog, hogy izé, good day. Épp. Épp. Épp. Ezeknél azért hát, ő... nagyon digitális megoldásoknál mindig az a kérdés egyébként, hogy azok, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, számlával, többi, az, az hány százalék a társadalomnak, ők hogyan jutnak -e ezekhez a szolgáltásokhoz hozzá, mert, mert ez egy izé, ez egy erős, erős, erős kerítés. Figyeljetek, akkor egy tájunk meg. és Kertnek mutattam nem légiben. A társasjáték borban lehet kapni társasjáték pénzeket. És abból van Cyberpunk pénz is. A zseniális, most nem tudom, hogy de nekem tényleg lerohad a browserem, tehát már a Szelemlóvas is két perc le, lerohadja. Keresem én, mit szólsz? Valaki meg tudná találni ezeket. Uh, egyébként a Delta Visionnek is van a Site című játékokhoz, külön a játékhoz való játékpénz. Ilyen kis izé, nyomtatott szögletes műanyagérmék. Cifit szeretnél? Na, nyomtatott. Cifit, cifit. Jó lesz a köztársági kredit, Régi vagy új köztársaság. Igen. Csatoltam a linket. Na most most ilyen az, hogy elkezdek zörögni és megpróbálok keresni Bitcoin a lakásban. Mert nyilván amikor láttam, hogy ilyet lehet venni, akkor be is rendeltem Kínából egy adagot. Nem azt a fajtát, amit az ember egy bitang drága entminerrel bányász ki, és utána igazi pénzért adja el magánál is füjébeknek, hanem azt a fajtát, ami, ami mutatom a kamerának, ez. Van belőle több példáni, fel itt már elejándékozgattam. Van anonymous -os. Kb. egy dollárért szállítja Kínában, jó nehéz, tehát a súlya az benne van a, a fémnek. És ez tökéletes paradoxon. Igen, a teljesen feleslegesen létező dolog. Eurós érmék vannak itt, illetve a még ennyire sem létező keresztes érmének nyilván nem tudtam ellenállni ez is minden divat színben kapható volt, az éppen zöld. E, másik oldána e, két seggel, egy lovat e, a szimbólum, amiről múltkor beszéltünk. <gül> Péter, le vagy némit, tehát ne beszélj el. Igen, ez, ez, nekem is adtál belőle egyébként ezekből, és ezek egy igazi fényből vannak, és a Sifi eh, verzió az, az is ilyen, tehát ez nem a Skype-nak a toki lapocskái, hanem ez ilyen kemény, fém szagú és fém érzésű Igen. Tehát ilyen, ilyen köztársasági kredit hatása van. Az ami egyben teljesen feleslegesé teszi, hiszen hogyha ebből hármat már becsomó egy Zokniba, akkor azzal már nagyon lehet verni, hogy hogy hívják a Bivajt. Még a... Emlékeztek a Galaxis útikalauz Kalahúz stopposoknak pénzről szóló fejtegetésébe? Igen, Ott igaz. volt, hogy három értékáló valuta van a, a univerzumban, hát az altaír dollár az most omlott össze, a Püningiai bikmakot csak Püningiai bikmakra lehet cserélni, Igen. és a Tringiai ninginek egyéb problémái vannak, tehát az egy pur egyenlő három ningi. Az nem jelent még problémát, de az, hogy én nincs egy 27 km hosszú gumiérme, még senkinek se sikerült összegyűjteni egy korral a Na, akkor sajnos ebből bele kell kicsit mennünk, elnézést azoktól, akik nevezt válták várták a mai napra, de egy kis numizmatikába elmerülök. Azért is el időben egy blogot kellett üzemeltetnem, ami ezzel foglalkozott, és rendkívül jó történetek vannak. A egyik az, hogy a, kigyűjtöttem pár science filmből, hogy milyen pénzeket használnak. És ugye például, amikor a, megkapja a jutalmát szóló, és ilyen, egy ilyen nagy targoncára pakolja fel a ládákat. Hogy, eh, hogy egy olyan világban, mint a csillagkáborúja, hogy ilyen fizikai kreditekkel máskálnak. És igen, legtöbb helyen kredit van, de van Nuyen is, mert ezerféle dolog van, de hogy például a csillagkáborújában is 62 helyen használnak pénzt, és az fizikai pénz látték rajta, de hogy van különösen durva pénzérmék a világban, például a polinéziai szigeteknek az óriás meg megvannak-e valakinek? Igen. Igen. Tehát, hogy az, az a nagy fariért járt be, a mononkerékpénzek, így van, e, és a két specialitása van, egyik az, hogy esküvőkre szokták oda vinni és akkor az az a pénz, amit esküvőről-esküvőre visznek, a másik az, hogy a japánok hogyan viszonyultak ehhez. Tehát, akkor megérte a japán Király, királyi Haritengelis, tehát a Nihon Kaigun, akik mit csináltak ezekkel a kedves kis érmékkel? Csodálkoznék, hogy nem kezdtek volna rá lőni, de... Hát nagyjából a Couch on appropriation", egy, vagy nem is Appropriation, hanem, hanem Genocide egyik érdekeverzőjét használták. Kifejezetten ezeket használták orgonyban a hajóikhoz. De, ne, ne, nem erre volt az a helyi reakció, hogy miután megnézték, hogy ott van még mindig a víz alatt, innentől kezdve a pénz, az nem veszett el, csak a tulajdonosnak időnként le kell merülni, megnézni, hogy megvan. Pontosan, pontosan ez tetszett. Ebben az a Na. csodhatos egyébként, hogy, hogy a, a pénzségnek egyetlen egy jellemzőivel nem rendelkezik. Vesd össze ezt egészen hosszú volt amúgy kidolgozni az emberiségnek, hogy a pénz az egészen pontosan mi és hogyan működik, mert ugye az, hogy valami arany az azért úgy jól látszik. És, és a papírpénzt azt egyszer feltalálták kínaiak mindenki előtt, azt hiszem, hogy 500 évvel. Viszont miután az a uralkodóház összeomlott, többek között bekövetkezett egy hiperinfláció is, amely hiperinfláció elsodort a papírpénzt, mint ötletet további Aha. pár száz évvel mert hogy egyszer már nem működött, nek is most egy darabig. Aha. E, esetleg e, e, te, Fertő, nálad van-e e, most egy font? Megnézem, nálam mi van itt ki az Csak a font érvényes ebből a szempontból. Igen. Illetve említsük meg egy fél mondatig, fél mondat elég, Megnézem, nem keresi. 100% 000 a uh, új, új román lejt, amivel a léghajót is meg lehet foltozni. Igen, És teljesen plassás mert semmi papír nincsen benne. Amiről beszéltem a csetem, hogy, hogy az egyetlen pénz a pénztárcámban, papír papírpénz jelen pillanatban, azon már találhatok. <Milan> Na jó, képest, találtam remek könyvjelzőt. Uh... <gül> Ukrán gyártányú könyvezőt. <gül> jó, jó, és, jó, és van még egy, egy ezer éve a tárcsán. Ott van még? Eredetileg volt régen egy, egy román le is még benne. Igen, még egy ezer éves, hát, ezer éves öt, ö, ötlejes még van a tárcsán. És ez így a teljes pénzt, a, a teljes popjukét. <gül> Tényleg nem, nem használsz. Én... Én... Nálam egy De... milliárd jugoszláv diner van, 93-ból. Jó, tartom és emelem. KSM sörbárca. Egy értékű egy, sör, egy sörös érme. Jó Ádám, De... ha nagyon menőzni akarok, akkor meg tudom keresni a Diós vár replika Zsoldérmét. Az sem rossz, igen. Egyébként gyakorlatilag kapom magamat azon, hogy hajnal egykor hülyeséget ebay-ezek, e, ragadjuk meg az alkalmat, hogy nem nézek tovább szét ebben a dobozban, amit kinyitottam. Most nincs kellett megkeresni az egymilliárd billpengős bankjegyet, valahol a szekrényemben mélyén megvan, de, de megvan. Tehát... Hú, annyira morcosak voltunk átában, amikor egyszer is akartunk a e ecseri piacon régi részvényeket venni. És igazából csak három darabot szerettünk volna, hogy, hogy bekeretezzük és kitegyük a falra. Uh -huh. Volt egy ilyen ilyen egy folyóméter magas stóc, és csak egyben akarta adni az ember. Uh -huh. Na, beraktam a csetbe a Bank of England egy 20 fontos képét, egyébként -egy, önmagában az oldal is megér egy elég hoztó, hogy ők csináltak egy oldalt, hogy explored 20 pound note, tehát pontosan, eh, eh, pontosan még forgatható is, hogy egész pontosan hogyan néz ki, hogy tudjat, hogy egy eredeti és nem hamisított van. És ha oda mentek, hogy front of the note, ahol ugye a kínálót látjátok, a specimen felirattal egyébként rajta, akkor a Bank of England az ilyen stilizált középkori betűtípussal van írva, ilyen éles végekkel, mert az akkori úttalaknak ilyen volt a felépítése. Alatta, Kisbetűvel, ki tudja valaki olvasni a fegyadatot? Nem, annyitani kéne. Hm? Próbálom, én megpróbálom. In the Bank of England, the sum of 20 pounds. I promise to pay the... Uh, the buyer Ezt beviszett, a... és akkor adnánk neked 20 fontot. Pontosan, pontosan. Ez, ez a papírpain. I promise to pay the beater of demand the sum of 20 pounds. Tehát valójában az adja a pénzértékét, hogy aki ezt a papírt doza, nekem, a Bank of Englandbe is leteszi, annak az én, ahogy valódi pénzemből, ami kicsi érmék, 20 fontot fogok leszámít, és átadom neki. Ez a bemutatóra Ez a szóló uh, részvény játék. Igen, pontosan, és minden pénzünk, ami valaha volt, van és lesz, az ezen az elven működik. Tulajdonképpen azért hívják Bank Note-nak, ugye a Note, az, ami a notepadben van, amit kitépsz, és egy, tudjátok, ez a papír, hagyják azt magyarul a Notes. Notes. Notes lap. Tehát ezek notes lapok, amin szövegek, képek és számok vannak, olyan notes amit ha, mivel rá van írva, ezért ha beviszel a bankot akkor annak cserébe ennyi, meg ennyi van. Egyéb iránt ezzel kezdődik a Stevensonnak a kriptonomikonja, hogy Mennek keresztül teherautóval az amerikai katonák. Huha, valamelyik fülöp ki városon, szinte de mindegy is. De uh, lehet, ami jelentős kínai kolóniával rendelkezik. Húha, pardon. Egészség. Uh, és hogy Egészség. egy dologgal nem számoltak a küldetésnek a tervezői, hogy péntek délután az összes bank, ami a pénzt bocsát ki, az kicserélgeti egymással a saját pénzeit és a megfelelő ezüstértéket. És kulik jobbra-balra cipelik egyrészt a pénzes ládákat, másrészt pedig a bankegyes ládákat, emiatt rohadtul lassan haladnak. Uh -huh. Mert hogy szép dolog a papírpénz, de azért mégiscsak jó, hogyha hétvégét úgy kezdjük, hogy úgy zárjuk, hogy, hogy a megfelelő mennyiségű ezüst ott van a izében a trezorban. Uh -huh. Mire, Ádám, mire gondolsz, hogy Potter tud jobban mutatni? Hát itt van velünk a nagyandás András Potter közgazdász. Csak, uh -huh. Lehet, hogy éppen csak így félig van itt. Uh -huh. És hát ő azért a pénzelméletéről sok mindent tud mondani. De igen, valóban ugye a pénz az arról szól eredetileg, hogy... Tehát van a, a közgázból van egy tételemnek, hogy miről szól, de Előbb-utóbb egyébként eljutsz arra a pénzintre, amikor már nem adnak neked pénzt. Nincs az Isten, hogy adjanak. Ennek ellenére van értéke. Azért, tehát milyen a pénznek? Azért van értéke, mert a mások elviszik, hogy van értéke. Igen. Igen. Ezzel szoktak adonászni a bitcoinos gyerekek. Igen. Igen. E e elszaladva egyébként a lényegem mellett. Én szerintem nincs olyan ember, aki bemenne a bankot és követelné az ő 20 pontját. Tehát, hogy ez, ez tényleg csak egy, egy magasztokás, mint a... Nem tudom, meséltem el... Pence, kihívlak, úgysem mered. Már Lóla egy bank, aminek egy időben volt, azon, hogy dolgozunk nekik. Uh, hogy is mondjam, erős állami érdekeltséggel, uh, a bankbetétek felét egyetlen ember bírtakolja. Uh, uh -huh. esetre, minden esetre ott van az, hogy... Uh, hogy a nyugdíjas minden nyugdíjosztás után bemegy a bankba, elkéri a, az a, a havi nyugdíját, a 120 ezer forintot mondjuk, okay. megszámolja, hogy 22 darab tízezres vagy 6 darab tízezres uh -huh. visszaadja. Uh -huh. Uh -huh. Ezért egyébként, egyébként tőle levonnak ugye 3000 forint banki hírények, meg egy pénzverakási díjat, és az van, hogy annyi pénz van egyébként a bankfűkben, ahány ablak van, szorozva a legmagasabb nyugdíjat, mert hogy mert hogy mert fel kell készülnie, hogy három nyugdíjas lép egyszerre a három ablakhoz, és egyébként nem kell, hogy két pénz legyen, egyáltalán a bloggép bankfiú kerületén. Aha. Igen. Igen. Egyébként pénz van. Igen. A, volt egy játék, ami szintén nagyon meghatározó volt az én életemben, ez a Isár 2 volt, ez egy francia francia ilyen szerepjáték volt, Eye of the Beholder-hez hasonló, és abban egy viszonylag primitív, de mégis elegáns bankrendszer volt. Azt hiszem, hogy ott már 5000 arany nagyon soknak számított, 1000 100 aranyig lehetett betenni a betétet, amit utána egy bizonyos viszonylag alacsony kamattal kamatozott. Ez mindig tanakonul úgy nézett ki, hogy megérkeztem a bank szigetére, elvonultam a bankba, Betettem a százalra majd elmentem hátra és a bank teljes őrségét úgy, ahogy van hírtottam. Általában e, ilyen de nevű varázslattal, mert egyszerűen sokat elégetett a katonákból. Majd kiragoltam a bankot, visszamentem, tettem a pénzemet a kamattal együtt és elvonultam. Majd amikor újra jöttem a szigetre, ugyanezt megcsináltam. Ennek egyetlen oka volt és nem a pénzben, az már régen nem kellett. A bank őrsége át kizárólag olyan lényegből, amelyeknek nincs speciális támadás, nem kell utánuk mérget, mérget ellenszerezni, vagy tüzet oltani, és sok XP-t érnek. Fontosan az XP, így van. Tehát, sok eh, sokkal egy helyen, fontos, Az sokan. nem tudom, meg volt egyébként, a Finals Times is írt róla, mint különlegességről, hogy pont most kellett a Animal Crossing-ban kamatot vágni. Ez a száberfagban. És amúgy igen, két probléma volt. Az egyik, hogy túlzottan magasan kamatozott. a másik pedig, hogyha átállítottad a Switch Konzolodon az időt előre pár évre, majd nem csatlakoztál az internethez, vagy bementél a játékba. Felvetted a 10 éven keresztül kamatozott pénzedet. Hát akkor az adadta neked a játék. Ez hihetetlen. mindenki így szerzett pénzt. Igen. Ez milyen régi trükk már, Úristen! Ja. Én emlékszem, hogy csináltam ilyet játékokban, hogy direkt átállítottam az órát, hogy lejárjon a cooldown, vagy vagy a nem tudom micsoda XP, pénz, egyebek, és utána nyilván más szoftvereknél ez bezavart volna, hogy vissza állítottam. Ez volt a YKK első Közben Köszönjük potter a a pénzdefiníciót, e, gyorsan végignéztem. Abszolút értem a közgazdasági definícióját, és, és egybe is vág azzal, amit, amit itt a könyvben látunk, mert ugye valóban a Gibson azért csinálja ezt az inventori leírást, hogy, hogy bemutassa, hogy milyen eszköztár van a modern, modern, nem is tudom pontosan kinek, vagy mi is ez, trendvadásznak. Ez a trendvadász, per Kép. Egyébként állnám a kérdéshez, a pénz az lesz majd. Tehát, hogy ha újra vesszük, akkor, akkor ugye a közönség elmélet elképesztően sokat foglalkozzal, azzal, hogy mennyi új értéknek kell bekerülni a rendszerbe, hogy, hogy a rendszer fenntartható legyen. Ebben az értelemben a clip a, a, a a is érték. Ami, ami be fog kerülni a rendszerbe, és ott valamit hoz. Nekem az hogy a Gibson túl a kipértéket. Tehát, hogy a túlságosan vallásos az hisz egy olyan, ahol ezek a kipek nagyon-nagyon sokat számítanak. Valójában azt is nehéz megmondani, és igazából ez kinyit egy újabb ládát, és lehet, hogy pont Potter tud ebbe egy kicsit segíteni nekünk, hogy mi számítanak a legnagyobb pénzek. Tehát azt hiszem, hogy egyszer láttam el egy infografikát, hogy melyik industry és melyik költés mekkora az adott években, de hogy, de hogy most hozzak egy saját példát, A 2008-ban beszakadt a gazdaság, Jenny és róra csak most nem fogok megkikeresni, meg kikeresni, hogy a Oxford szíten szinte minden, bolt csődbe ment, egy kivételével, ami köszönöm hogy szépen, hogy jól van, kellett már mosolyog, mert ügyről fogok mesélni, és Attila is Danitom, hogy, hogy sejti. Ez a cég, ez kicsi műanyag figurákat, kicsi műanyag figurákat gyárt Angliában, a Games Workshopnak nevezett cég, ami a Warhammer 40 ezer nevű játékot adik, és ami ebben a igen, igen, pontosan az a, ez a Heroin for the middle class nerds. A Game ok jelenleg ott tart, nem tudom, az a nem, mert az múlt heti, hogy elérte az első középméretű brit olajvállalatnak a, a, az érték. Tehát a, a company volume, tehát nem a részfényérték, mert az már, régen, az már régen tovább repült, de a volume -e is elérte valamelyik bit olajtársaságnak az értékét. A gép részvényei, ha én vettem volna részvényt 2000-ben, amit nem tettem, az képes már valami a 30-szor Tehát hogy ez a cég nagyon jól megy, és meg kell mondjam, hogy amennyire ismerem, még jobban fog menni neki. Tehát nagyon-nagyon furcsa világok vannak. Hogy mi van a háttérben, Potter? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az a helyzet, hogy a szívesen megbeszélem külön ezen a kíváson kívül, mert legalább egy órán keresztül tudom mesélni, hogy miért ez tört, miért történt. Lábjegyzetelném, az egy óra, az nem igaz, legalább kettő. Igen, legalább kettő. À, gondoljátok, figurákat is elővesszek, sannak közelben. De hogy önmagában egy nagyon érdekes Cyberpunk-történet, és az is, hogy, hogy, hogy, hogy a Game search az egyik nagy tükkje, hogy hogyan hogy, hogy, hogy, hogy úsztam, hogy, hogy, hogy ne a Kínától. Csak és kizárólag. Csak és kizárólag Angliában gyárt. És a műtőben, hogy, hogy 2014 és a jól 2014-ig még, 2014 még jó, jó helyzetben lettél volna a vásárlással, utána lőtt ki. Nagyon, nagyon kilőtt. Nagyon kilőtt, és ennek meg volt az oka. Na, de nem is tudom már, mitől. Igen, a, a kis kutyuk és egyebet jutottunk ide. Ez az a ugye... jelenet, amikor Q átnyújtja James Bondnak a táskát, és benne van a, a mérgező cipősarok, valamint a, nem tudom egy helikopterrejtő óra, és a többi ilyen marhasság. Csak ennél, ennél földhöz ragadtabb. Később egyébként egy később teljes technológia csomagokat kezel majd így. Tehát az, az hogy egy félregény van a, a lokatív médiára, per, tulajdonképpen GPS-ről, az a, az a Gibson beleköltözik a technológiába jelenség. Pilát, csak közben megtörtént az, amire vártam a konferenciában, adták a mi filmünket. Úgyhogy azt attila, neked is mondom, hogy 1800 ember látta télerünket. Eh, Még közben figyelem folyamatosan a konferencia, konferencia szímiét és nézem, hogy, hogy állunk. Most a chat gyorsabban fut, mint egy ezzel a konferenciában, mint egy, mint egy Ferrari, úgyhogy sokanom sincs, hogy mit írtak rá, le, de legalább, legalább leadták. Na, jó. Hát sajnos a negyed órát múltkor elcsartuk, de nem most fogjuk befotolni, mert intenzív születésnapolás van, és ez múlt héten és ezen a héten is van színnap, úgyhogy bennem kell harrossan a gyerekekkel napi, De a következőhöz majd akkor azt a negyed órát, amit ott lecsaltunk. És, és akkor a Litu folytatjuk, ami egy gyönyörű színe, egy mert ugye a, a repülőgépnek a arra a székére utalan ember majd alukálni fog kész, és mint meg tudjuk a gépen, Boni is ott lesz, vagy Bonna, is ott lesz majd a Kirista de hogy az egy, hogy vagy egy gyönyörű tárdi leírása lesz például annak, hogy adatbázist szédíromon tanartanak. Nekem nem még egy apró megjegyzés amit ennek a fejezetnek a végéhez. A bankkártya utámon közvetlenül a Pomena Mainwaring egy méregdrága német golyóstolcsodát nyom a kezébe. Uh -huh. Hát, na, Faber-kastelék előre törnek. Uh -huh. Nem biztos az Tökény. is lehet, hogy Caveco. Igen, szóval a zsíkfétesztünk is a vörös tálal fejeztük be, úgyhogy ez a író szereség lesz. <gül> köszönöm mindenkinek a lelkes kitartást, a kemény mag 9 fővel itt van. Mennyi a hallgatják, azt lehet tudni? Uh, nézek egy archívorgot, uh, hogy uh -huh. mit ír ránk. Közben lekapcsolom a recordingot.